Thank <laughs> you.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 Kina-puss-veteraner, det var, det var goda tider det. Det, det kanske inte säga. är så aktuellt längre. Nej, jag har i alla fall fått för mig att de innehåller gluten och att jag inte kan äta av dem. Ja, det därför. kanske är år sen senast åt en sån. Det är det faktiskt. Ja. Ja. Det är bara, men, jag, det känns men jag saknar som att... dem än idag. Ja, det är ju <laughs> ett sånt där godis. Man går förbi i hyllan och så tänker man, Otto... <laughs> ja. Ja, det var fina tider. Ja. Kinapuffar och eh citrusdryck var det väl tror jag. Mm. Ja, jag äter i och för sig inte så mycket Ben and Jerry's nu längre heller. Nej. Men det är ändå en med att sluka dem fort. Ja. Inhalera glass. Ah. Mm. Det är precis. min superkraft. Ja, precis. Hur är läget med det Jotte? Jo, men det är bra tycker jag. Mm. Mm. Har varit en, en hektisk dag, mycket jobb fram och tillbaka och e, rycka in på e, uppdrag som min kollega skulle ha haft men hon vabbade så fick jag e, hoppa in. Ja, de där istället. jävla föräldrarna som vabbar alltså. Football, ja. Det, det, ja, precis. Det sprider som osämja och skit ja. i resten av verksamheten att jag måste hoppa in för de här. Ja. Då får man ju skylla sig själv att man har skaffat barn. Det ja, liksom. Ska jag behöva betala för det? Ja. Hålla på grejer med avkomma. Precis. Ja. Nej, sådant sysslar vi inte med här. Nej. Men, eh, nej, men så det, är, det är lite trött och sådär, men annars är det bra. Mm. Eh, kul att komma igång igen med podcasten. Ja, verkligen. Ja, vi har haft lite pauset här. Precis. Vi har haft en lång semester från det och mycket annat. Ja, kan man väl säga. Mm. Men nu är vi i hur läge du då? Jo, men tack, det är bra. Jag är också lite samma. Så här, lite jobbtrött nu efter snart två hela veckor av jobb efter semestern. Men, och, i, och i lite högre tempo än vad jag är van vid. Jag har fått lite annorlunda tjänst nu på skolan. Så jag har lite andra kurser och jag har även lite undervisning delvis på en annan skola. Så att det är lite. Mm. I, Anormalda rutiner och ja, nya idéer och sådär. Så mycket att pilla med. Så jag har inte riktigt kommit in i. In i liksom mönstret än att det bara rullar på. Nej, precis. Mm. Men, Men det när, tar jag tag och vänja sig när det är nya nya rutiner. Och... Ja, precis. Uppgifter. Men det, det känns bra. Det kommer bli bra. Nu har mm. man ju det här att falla tillbaka på också. Ja, precis. <laughs> eh, vi har lite grejer jag tänkte att vi skulle avhandla innan vi går in på dagens spel mm. eh, Lite info bland annat Det jag tänkte säga till eh, vända mig till lyssnarna och säga att Om ni hoppas på att kunna lyssna på den här podden på Acast i fortsättningen Så kan jag säga att det kommer inte gå Acast suger det är någonting som har hänt sen Johan skrev över feeden på mig. Um, och jag har försökt att bara... Ja, då slutade den funka på Acast. Det kom inte ut några nya avsnitt så jag kollade upp vad det skulle kunna vara. Fick göra om feeden där. Eller uh, styra om den dit igen. Och skapa ett nytt konto så att det blev en ny podd. Och jadda jadda. Uh, och sen kom det inte längre än så. De, alla nya avsnitt fram tills dess kom fram. Men det har fortfarande inte kommit upp några nya mm. dess. Så jag fattar inte vad det är jag gör för fel. Så nu har jag gett upp det där. Oh, okay. Det dyker upp på nästan alla andra poddplattformar och på Spotify och sådär. Så, där, så att jag tänker, om, om man jättegärna vill lyssna på oss, vilket jag tycker man ska göra. Då kan man kanske för just vår skull bara växla över till Spotify eller till någon annan podd, poddplattform man känner sig bekväm med. Ja visst det Vi finns där poddar finns förutom för Ja först. precis Vi får lägga till det i ja. vår tale sen Exakt mm. eh, Och det är, det är säkert lite ja, Jag vet inte hur, alltså, om det här kommer nå fram till dem det berör För de kanske inte får några nya avsnitt De kanske bara sitter och väntar på sin acast fil att den ska uppdateras Och så händer ingenting <laughs> Det är ett riktigt Moment 22 alltså. ja. Ja. ja Vad kom först? Acast eller podden. Eller vad, vad försvann först snarare. Ja, ehm, ja det var det. det. Det var de tråkiga nyheterna. Nu skiter vi i det. Ehm, ja. Vi har fått lite positiv feedback. På Instagram. Ehm, för I inlägget för eh, Torrens Passage. Så fick vi. Vilket ju också är det senaste spelet vi avhandlade. Fick vi en liten kommentar. Eh, av Per76 Som skriver Grym podd Utropstecken gladsmiley yeah. eh, Och det får man ju tacka så hemskt mycket för Att du tycker eh, Jag saknar ju lite Jag hade ju gärna haft lite liksom, Kritik eller feedback på något sätt också Det är ju alltid kul med positiva kommentarer men... Med motiveringen Ja men precis <laughs> Jättekul att du tycker om oss, Per. Men varför då? Berätta mer. Han Jag har ju ja, spanat lite på hans, på hans konto. Han följs ju av lite så här svampriket folk. Och ja, ja, men lite andra så här spelpoddar. Så det känns ju som någon som... Det är inte bara ett trollkonto som är inne och skriver så här generiska kommentarer. Han, han, han har nog gjort det här själv. Men... Jag var tvungen att så, snoka lite. Ja, okay. Tack så, så mycket Per. Det, berätta gärna mer. Så det kan vi också berätta för våra lyssnare då. Att kommenterar ni framöver så kommer vi in och snoka på era <laughs> <de här> profiler. <laughs> ja, jamen. <laughs> så är det. Perfekt. Nej, men det är alltså, Jättegärna liksom berätta varför ni tycker att eh, det är roligt att lyssna på oss om ni tycker det. Mm. Eller, om Eller ni... varför det är dåligt om det, ja. om det är någonting som vi eh, misslyckas med. Exakt. Och apropå det så har vi en, en oskriven kommentar. Det här är mer word of mouth mellan mig och Erik som tidigare har kommenterat. I ett tidigt skede av podden. Mm. Vi, vi sågs nu i mitten på sommaren och då passade jag på att fråga honom lite så där vad han tyckte om den, poddens fortsättning och så där och... Så nu parafraserar jag lite vad han, han sa. Han får rätta mig efterhand om han tycker att jag säger något dumt. Men eh, i korta drag så var det att han tyckte att avsnitten kanske började bli lite för långa för hans smak. Mm. Eh, och det har de, ju, de har ju blivit eh, ganska stadigt längre. Mm. Eh, men det finns ju andra sidan också folk där som tycker att det är tvärtom. Så att vi... vi det, det, det är en svår nöt att knäcka. Poddens mm. längd. Um, och sen vill han också säga att, att vi, han inte tycker att vi ska vara rädda för att gå in på. Inom citat fel ämne vid rätt tidpunkt. Alltså att om vi känner att. Vi, vill pra, vi är inne i ett segment av podden när vi pratar om. Kanske ljudbilden och vi drar oss till minne. Eh, någonting i typ spelmekanik, att vi inte ska vara rädda för att börja tassa på det redan då och liksom att vi inte behöver följa slaviskt det här manuset vi har eller de här, de här stolparna vi har att vi kan förhålla oss lite friare till det bara för att få samtalet mer naturligt och det kan jag hålla med honom om mm. den kan vi det ska vi ta med oss och se vad det. vi kan göra av det det är bra feedback eh, och sen att kanske inte dröja för länge heller vid varje Punkt. Att de här uh, olika delarna kanske kan få. Jag, jag får mig att vi pratade just om uh, Torrens Passage då. Att både spelmekanikdelen och manusdelen blev nog ganska långdragna där när vi skulle gå igenom samtliga pussel och samtliga vändningar i berättelsen. Så att det... det kan ju hända att, vi, att det blev lite överdrivet att vi ville prata om pris och allting. Ja, det, det kan jag hålla med om. Men, vi... Men, vi ha... men det var också kul att prata om. Ja. Men, eh, men absolut, självklart ska vi. Det är det bra att se över upplägget i tid. Eh, så att det inte spinner ja, iväg för mycket på precis. Man kan såla lite det. på dem. Det kan ju vara en klippningsgrej också. Det kan ju vara att jag tar bort lite grejer som egentligen inte tillför så mycket. Men vi, Nu har ju Otto en då. lång monolog, då kan jag korta ner den. <laughs> ja, lite lite. precis. Så klipper jag in Spanish Fly här. Pade, pappa, mm. pa, pappa, pappa, pappa, precis. Bad, eh, och så kan man ha det som en liten paus i sitt poddlyssnande. Mm. Gå och hämta kaffe. Eh, men det var det. Det var det som var om podden i stort. Så då ska vi väl röra oss vidare in på dagens spel. Ja, visst. Vilket har vi spelat till idag, Otto? Jo, till idag så har vi spelat Metroid Fusion. Och det är ju ett av dina gamla guldkorn. Yesbox. Som, som du har valt eh. jo, Metroid Fusion det är det fjärde spelet i den mörka science fiction serien som heter Metroid eh, det släpptes år 2002 till Game Boy Advance eh, och fick ett mestadels positivt mottagande, det var lov, lovord för de, det tajta spelandet och kontrollerna och för den snygga grafiken och musiken men som jag har förstått det så också lite bandord för den här mer linjära storyn och korta spelängden om man jämför med tidigare titlarna eh, men dock så fick det ändå flera utmärkelser bland annat Game of the Year Award 2002 så det fick ju ändå bra mottagande eh, också mm. eh, och det är ju precis som sina föregångare är det ett sån här sidoskrollande action och äventyrsspel med stor fokus på utforskande och att man samlar uppgraderingar det var tillverkat av Nintendo Research and Development Number no. 1 Department. Lite tungvrickare. <laughs> Men det, det är alltså det äldsta speltillverkande teamet inom Nintendo. Och de ligger bakom till All exempel right. Super Mario och Donkey Kong utöver Metroid. Och det första Metroid-spelet är alltså 1986. De, det här gänget jobbade alltså på från slutet på 70 och in på 80-talet jobbade de mycket och var liksom dum. en av de främsta ett av de främsta teamen eh, eh, och den 6 augusti i år så firade ju Metroid-serien 35 år sedan det släpptes första spelet mm. eh, och för att fira det så släpps i höst, i oktober eh, en uppföljare till just Metroid Fusion som vi har spelat nu som mm. heter Metroid Dread. ja du lär. Yes. <laughs> eh, och det blir alltså den femte delen i serien. Eh, och Som släpps 19 år efter sin uppföljare. Det, är, det kan nog nästan vara rekord på uppföljare inom spelvärlden tror jag. Ja, jag undrar det. Ja. det kan, om det inte ja. är det. det är Men det är, är kort om... <clears throat> Kort om Metroid Fusion. Mm. Man kanske kan säga det också. Att det, är ju fem, det är ju mer än fem spel i serien, det sa du kanske. Ja, alltså som. Eh, eh, precis, det finns ju fler än fem spel, men det, alltså, det här är ju femte i av de här sidos action äventyrspelen. Ja, precis. Sen så är det väl 3D det, Prime är väl första person spel Exakt. Jag, har, jag är alltså ingen expert på Metroid alls. Jag har inte spelat mer än lite grann Super Metroid innan mm. det här. Ja, men det är därför det är lite kul att det, köra faktor utanför de spelen man inte har koll på. Då får man lära mm. sig lite under tiden också. Ja, precis. Nej, ja, men exakt. Så det, det är det vi ska ta och bryta, bryta ihop, vad säger man? Bryta ner? Bryta ner, säger man. Jag Ska inte bryta ihop än. Nej. Um, men innan vi gör det så Analysera. har vi fått en, en kommentar specifikt för det här spelet. All right. Uh, och det här är från Johan Solinger. Vem annars? Som uh, <laughs> hade, lite, hade lite tankar han ville dela med sig om inför det här avsnittet. Så jag tänker att jag bränner av dem här. Uh, så här skriver Johan eh, Metroid Fusion är ju spelet som fram till nyligen var det sista rent kronologiskt Storymässigt är det ju helt fantastiskt Och jag som inte ens gillar storyspel uppskattar det Ja, det är lite för linjärt Men där du får det utbyte är ju världsklass Det är som ett skräckspel i tvådimensionella korridorer Kontrollmässigt är det ju ett steg upp mot Super Metroid Hänga på kanter till exempel eh, Varje gång jag spelar Fusion blir jag alltid förvånad över hur bra det är Annars var ju spelet det perfekta slutet av serien. Eh, Metroids utdöda. Den enda som bär på Metroid DNA är också den som bär på X. Det ultimata vapnet och hotet. Om inte Otto gillar detta kan ni lika gärna lägga ner helt enkelt. <laughs> Skriver <laughs> Johan. All right. Eh, så det är, ju, det är ju inga små eh, små ord han slänger här. Nej, precis. Eh, Johan gillar det här spelet helt enkelt. Ja, ja, vad kul Det höra. Just det här kontrollmässigt ett steg upp mot att hänga på kanter till exempel. Det kunde man ju alltså inte i Super Metroid. Att man hoppar upp och tar tag i en kant för att sedan häva sig upp. Utan det var varit tvungen att pricka plattformen och liksom ställa dig på den. Precis. Ja, ja men, och det, det har jag ju förstått också. Att det, att det, det, det är i princip... Super Metroid fast Quality of life förbättringar mm. i, I kontrollerna Exakt exactly. Vi kan ju komma till det I mm. kontrollerna Men, men så jag, jag förstår för, för vana Super Metroid spelare att Det känns som en väldig uppgradering Att mm. komma till ett lite, En lite mer användarvänlig styrning I det Precis så. Mm Yeah. Han spo Johan spoilade ju lite där av handlingen också, den kommer ju också in på sen. Eh, uh -huh. men vi kanske inte ska dröja dröja för länge utan bara köra igång med analysen. Precis. Så vi sätter igång med Eller hade du något annat? Jag, jag tänkte jag, jag skrev kort ner mina första tankar när jag drog igång spelet och mm -hmm. spelat en liten bit bara. Spännande. Eh, och eh, skrev så här första tankar. Snyggt stämningsfull musik men ibland lite check och lik Mickey Mouse Adventure The Crazy Circus yeah. när man springer upp på, springer omkring på första eller på, uppe på main deck okay. och sen skrev jag att jag tycker det var coolt med att det finns en, en story-driven förklaring till varför man kan plocka upp energi och få, och få det till plocka upp saker och få energi och amma efterfiender Mm. Yeah. Och även att det är kul Med en tydligare story mm. yeah. Yeah. Och det var liksom det Första Efter fem minuter i min spel mm. yeah. En tydligare story gentemot Det du minns Gen... om Super Metroid Precis jag har en, jag, Super Metroid har jag väl kanske spelat en Fem timmar i mina något tillfälle mm. För en massa år sedan Och som jag minns det så finns det ingen story där mm. Nej. Det, det kan, kanske det gör för den inbitne Ja, det, det var väl mycket så här, att det stod lite grejer i manualen och grejer. Det är pyttelite i introt som återknyter till tidigare spel. Men annars är det nog mest i, just sånt kring material eller baksidan på lådan typ. Just det. Mm. okej. Okay. <laughs> uh, All men vi vi sätter igång med grafik. Nice view. Men nej, jag var talking about the mountains. Really. Ja. Och det är ju så skärmigt det här. Ja, verkligen. Alltså det är ju. Det. Det, det är ju. Verkligen i. i alltså i topp var det gäller pixel mm. pixelgrafik. Det är jättesnyggt spel. Ja. för att vara i det formatet som det är mm. det, det, det är ju svårt att säga att 19 år gamla spel är snygga men, ja, för, men, men för att vara det som det är så ser det väldigt bra ut väldigt, väldigt ja. bra. och jag, jag, jag, jag tyckte det var så himla härligt att se stjärnorna ut i fönstret i, när man är uppe på main deck. Mm. Ja. När man, och, och, jag menar bara en sån liten detalj Det är ju inget stort egentligen och det är, klart, det är enkelt att bara ha en, en svart ruta Med lite prickar i men det, mm. men det kändes verkligen som att Man såg ut i rymden Just det. Ja, Inte bara att det var en representation av det Utan jag tyckte att de fångade det bra mm. Mm. Det, är ju, det är ju ett Visuellt tilltalande spel Och det är smidiga Alltså smidiga animationer ändå tycker mm. jag också. Eh, om om jämför med hur jag, hur jag upplevde Super Metroid så känns det också Just som det. att det är men det inte är lite mer strömlinjeformat. Ja, ja men nog lite mer flödande i animationerna. Mm. Precis. De har ju mm. lite det är ju lite inslag av stillbilds alltså emellan sekvenserna att det är, där det är text över Stilbilder i princip. Precis, och det var ju också nytt för Metroid-serien. Mm. Det var ju ett nytt stilbegrepp. Mm. Och, och det blev jag ju jättebegeistrad över när det dök upp. Här, oh, man får faktiskt lite inre monolog och tankar från Samus. Och, mm. yeah. ja, men det, plötsligt så kändes det som att man ändå dras in i, ser, i, i spelet på ett annat sätt. Verkligen. Det det blir, jag tror ju inte att. Ja, men det är väl också det, det första på det sättet att blotta eh, Samus tankar. Eller liksom. Man har inte fått veta så mycket om själva karaktären innan i tidigare spel. Nej, är ju, man är bara liksom den, den starka, tysta typen. Som. Är ascool och gör ner en massa monster med sina häftiga vapen. Mm. Men man har ju inte fått liksom veta vad, vem personen bakom är. Så det börjar man ju få veta här. Och kanske mer vad jag minns lite i Metroid Prime-spelen också. Men annars är, ju, är hon ju ganska anonym. Mm. Ja men jag, jag gillar det att de, att de äh, fångar det mänskliga. Mm. Det, uh -huh. det, det, det kommer vi väl kan vi komma tillbaka till med manus mm. men, men, men bara en sån enkel grej som att man har en insommad bild i en, i en sekvens när, det, när man får läsa hennes tankar på en ruta mm. det gör ändå väldigt mycket för att ja, men man, man kommer närmare karaktären och ja. eh, ger en tydligare bild av henne ja, precis. Eh. jag är lite intresserad av att veta för jag spelade ju det här på min Gameboy Advance SP mm. som du eh, vänligt men bestämt nekade att låna. Du vill inte ha min lilla Pikachu Gameboy. Du Nej. vill du spela på ett annat sätt. Ja, precis. Eh, jag eh, alltså jag, jag, hade, jag, hade jag fått låna det när jag hade semester så hade jag nog eh, älskat att kunna sitta med handhållen eh, konsol och sitta ute eh, ute i solen eller, eller alla timmar i bil till, till västkusten och till Småland fram och mm. tillbaka eh, det hade, hade varit perfekt men, men jag märkte det snabbt att jag sätter mig inte i soffan och tar upp en, en Gameboy och spelar Då det är bara emot för mycket <laughs> så jag har istället eh, hackat min eh, Super Nintendo, eller SNES mini-konsol mm och lagt in fler emulatorer i den bland annat då Game Boy Advance och Metroid Fusion, så jag har spelat det på tvn mm. och det, det det passade förvånansvärt bra på stor bild, mm. måste jag säga jag, Den minikonsolen anpassar ju också ramen med två stora svarta rutor så att man ändå har 4-3-formater ja, yeah. mer... exakt ja. yeah. men, uh, men det passade ändå väldigt bra för det uh, det, vi, det är vissa, vissa element där det blinkar för mycket som blev riktigt jobbigt mm. uh, ja, det kan jag tänka mig det blinkar en del i, i pausmenyn bara uh, uh, ja, det kan, är kartan eller ja, precis när ja. man har kartan uppe mm. uh, så, så det blev att, vi, att behövde jag pausa och liksom hålla på med något annat en stund då tryckte jag hellre på homeknappen på snedsminning. Mm. Kontrollen och kom tillbaka ut dit mm. för att det blev lugnare miljö. Just det. Liksom. Ehm. Jag spelade... Äh, ja, förlåt. Men, men det, det som jag tror egentligen var den stora vinsten med att spela på på tvn var ju att jag kunde ha bättre ljud. Just det. Eh, det, det, eh, för, för det var också väldigt kul med att mm. få höra musiken ordentligt. Jag kan, kan återkomma till det mer, men det, mm. eh, men det är ju jävligt bra musik. Mm. Eh, det, det, det har väl varit några tillfällen som jag tycker att det har varit störande. Som det här, alltså i, i början när, när jag ganska snabbt tycker att men, det här låter ju som The Great Circus Adventure med Musse Pig. <laughs> Det jag måste kolla in vad det där är för spel typ. Jag har ingen aning om vi, kan, ja, vi, vi kanske kan ha med det Senare ja, det. i podcasten Det spelar jag jättemycket som liten men, mm. men det var liksom första referensen jag gjorde till musiken i, I När man är uppe på main deck Men väl nere i, i de olika nivåerna Så är det mm. ju Snygg musik och mycket Ja men Sug suggestiv, mörk sci-fi Känsla i det. Eh, och det Och det finns ju med I, i grafiken också med mm. Hur de har gjort miljöerna huh. eh, det, det, eh, det är ju egentligen alltså, Manuset berättas ju mest av Av grafiken Och av, i, av Musiken, av ljudet Ja, ah, precis Ja eh, eller det är ju det som, som gör det mm. utförandet av det mm. jag hade ju jag spelade ju som sagt på Advance skärm och jag hade, när jag började spela ska jag ju säga att jag hade ju glömt hur det var att spela på en sån liten skärm jag vet ja. inte när jag sist plockade upp min Game of Advance SP innan jag bytte skal på den nu i våras men jag tror väl inte att det kanske var ja, ja men det ja, men säg tio år sedan ja, ja men du spelade hade... du spelade mycket då när, när vi bodde ihop ja precis för tretton år sedan mm. på Folkis och, mm. och, och, och där ikring så det kan nog vara kanske tio år sedan mm. skulle jag kunna, kunna tänka mig i alla fall ja mm. Så jag är lite avvis på att inte ha fått spela det på stor skärm. Men samtidigt så, efter ett tag så glömde jag ju bort att det var den jag satt med. Det var ju det här först eftersom man har spelat på Switch så mycket. och mm. fått Eller liksom kört mycket PS4 senaste året och nu PS5. Att man är van vid de här stora, nu slog jag till mikrofonen. Att man är van vid de här stora skärmarna och så får man den här pyttelilla som är, var, är en, ett halvt... Äpple. Ja, <laughs> I precis. Men så, det, det kändes lite så här. Oh, ja, jag får väl ta mig igenom det här för det är ett bra spel. Men sen glömde jag efter ett tag ändå att jag satt med en så liten skärm. Ja, Känns det som att det funkade? Liksom? Det... Ja, absolut. Ja. Det var nog bara en vanlig sak. Ja. Att jag har blivit lite bortskämd. Precis, mm. man blir väl ja. Mm. Ja. I, uh, Men ja, det. Men det, är... det var ju en... Det var ändå någonting som jag var tveksam med det till. Eller gjorde att jag var tveksam till spelet med att spela på liten skärm också. Mm. Du, du har väl in, inte särskilt mycket synfel va? Nej. Men, jag har ju linser mm, men det är ju ja. på, det är ju för närsynthet. Ja. för Jag, jag har ju i och för sig inte jättemycket fel heller men jag har ju ändå brytningsfel och liksom mm. Har en del besvär med ögonen ibland Så jag var ändå förberedd på att det kanske Skulle bli jobbigt med en liten skärm mm. Så vi är skönt att jag slapp mm. så. Du tog din Du tog en jättebra spelkonsol Du hade och tryckte i ännu mer I den Precis. Bara för att få en större skärm yes. Den här tårtan var inte god nog Det ska i mer <laughs> Mera saker ja. Ja. Men Yeah. den stora vinsten egentligen med att jag kunde spela det på tvn var ju att det blev av ja yeah. <laughs> <laughs> och med handen på hjärtat mm. så det, det så jag, jag är nöjd med det ändå mm. yeah. <laughs> men du sa ju det med ljudet också att du fick, väldigt bra, du fick uppleva väldigt bra ljud mm. uh, vi, vi, tar, vi kan ju ta och gå in på det stay a while and listen mm. uh, ja visst för det är ju inte, alltså säga vad man vill om Game Boy Advance, men den är ju inte jättefantastisk i ljudåtergivning. Det blir ju väldigt gällt och alltså, det är väldigt diskant ljud som petas ut ur den där lilla, lilla högtalaren. Ja, precis. Eh, så att så att på det det sättet, du med någonting? Ja, för det mesta. Just mm. av denna anledningen. Jag, fick, jag köpte ju en adapter, så att jag skulle, den har ju ingen sån stereo-utgång. Just mm. Så att jag fick köpa en liten adapter som inte var så jättedyr eh, som jag kunde använda för att ha lura i för det blev jätte, jätte... Ja, det, det var väldigt hjälpt och väldigt skärande om jag skulle spela med ljudet på. Okej. Okay. Mm. Mm. Men det är inte sagt att det är dåligt i själva källan. Det är mer att hur det återges inte är så... Inte gör spelet rättvisa i den där lilla så det hade varit intressant att veta hur det lät på en bra tv. Ja. Men jag... du, du, du får komma över vid tillfälle så får du, får du testa lite både på hur det ser ut och hur det låter. Ja. Kan, det jag... du, kan du, kan du kan få till det till nästa podd tillfälle mm. så får du ge feedback hur det, det. upplevdes. <laughs> yeah. Annars Men... är musiken väldigt... Det är ju typiskt så GBA alltså Game Boy Advance musik som den, som den var då. Det är lite bittigt och blipploppigt. Blip det är väldigt mycket såna. Små, små ljudeffekter för nästan allting och mycket mm. trummor. Alltså, de, de sticker ut väldigt mycket ljudbilden och midi instrument. Så ja, de, ja, precis. De får ju, ett, de får ju en väldigt diskant klang, just för att det är det själva Gameboyet kan återge. Ja, jag visst. Jag. Ja. Jag, jag, jag läste lite på, eh, eh, på den eh, universella bästa sidan för information, Wikipedia. Vi mm. <laughs> eh, är inte sponsrade? Eh, nej. Än? Eh, Ännu. Mm. Eh, nej men just om, eh, om musiken eh, och att eh, eh, kompositören... Eh, eh, nu ska vi se, vad var det? Hattori Hansu. Vad var, var hon hette? Minako Hamano, eh, mm. som skulle, skulle skapa musik som som eh, hade samklang med, med Adams dialog, alltså datorns mm -hmm. dialog. Eh, så att det skulle och att det skulle vara eh, seriöst och eh, eh, vad heter det, ambience eh, Alltså ja, mer, det, mer stämningsfull musik med melodisk som är miljöljud avbient Ja, precis. Ja. För, för att det inte skulle vara liksom, så, eh, så blipploppigt och mm. irriterande som musik kunde vara på den typen av eller, på, på, på spel i mm. d, eh, på den tiden ja. Vid den tiden. Eh, så det var ändå någonting som hon medvetet försökte göra att det skulle vara mer stämningsskapande mm. musik. Eh, och det är det väl oh. också alltså om man skulle jämföra två spel back to back eh, så är det ju säkert så också det är ju mer att jag upp, säkert upplever det på det här sättet också för att jag inte har haft den här typen av ljudbild eh, särskilt nära på väldigt länge nej, ja men precis och, och det är ju också ja, menar, det, det är ju fortfarande 20 år gammal musik det, ja. det, det, det är svårt att jämföra det med vad vi är vana vid idag mm. eh, men eh, som jag har förstått det i alla fall så så var det ändå en satsning de gjorde med det här spelet- att det skulle vara annorlunda. Men sen så har ni också lånat teman från Super Metroid- som hon väver in i de olika områdena- mm. men gör variationer på det. Och det tror jag väl har hjälpt till att fånga känslan från Super Metroid- till det här. för det är ju mm. den här eh, rymdstationen som, de, som det utspelar sig på ska ju vara efterlikna de naturliga habitat som förekommer i planeten där, där, där Samus befinner sig i Super Metroid Nä, Visst har jag förstått rätt eh, det Ja, jag undrar om det är samma planet eh, Jag tror att den som är med i första Metroid och i Super Metroid det är eh, Zebes tror jag det uttalas Z, okay. e, B, e, S eh, Och den här rymdstationen ska härma. Eh, SR388. Ja, skulle den vara. Okay, och yeah. det är alltså planeten som Samus växte upp på tillsammans med Chozo folket som. Eh, ja, okay. en, en, annan, en annan ras. Och där, där yes. är man i andra spelet till Game Boy. Jaha, okej okay, okay. mm. det, Men det är där Metroids skapades så Där de kommer ifrån från början Och då även den här X-parasiten Så att det... All right. ja, jag, oh, jag, då... jag, jag minns inte riktigt kopplingen Mellan var, varför man är på Zebes Eller Zebes i början CB, CB. Ja, men Sebe. Sebe. Oh. I mean, uh, I mean, då, då är jag med Metroid Nubben hade fel <laughs> uh, jag Ja, okay men det, det. det är lätt hänt <laughs> Men du sa det var lite musik som vätts in från Super Metroid. För det är ju väldigt mycket av de här ljudeffekterna också. som Eller så här små, små vignetterna mm. som också är några ja. som återkommer. Ja, precis. Det är uppgraderingsljudet. Och så har du ju sparrummen. Ja, precis. De, de ja. återkommer ju också. Och även det la jag, jag till också. Jag har ont i magen. <laughs> ja, jag kanske inte återgav det så fint. <laughs> jag tyckte att det kändes som att jag sparade. I alla fall. Ja. Ja. Ja. Eh, eller startade upp en sparfil. Eh, när Samus voltar i luften. Det är snurrljudet. Som när man mm. hoppar. Det, det, det är lite swooshiga. Eh, en sån. Ljudeffekt, det tänkte jag på. Det vet jag inte om jag har lagt märke till innan. Men den här gången tänkte jag på det. är just det Men det här känner jag igen från andra spel också. Mm. Eller de andra spelen i serien. Att det har varit en liknande... Det kan ju bara vara Super Metroid. Det kommer ifrån. man har ja. inga sådana. Eh, det ljudet tyckte jag var skitstörande. <laughs> eh, och jag, jag satt bara och önskade att jag kunde välja att göra den snuren eller inte. Och tyckte att det var något som fattades. Eh, på, på samma sätt som när man kommer eh, tillbaka i, eller i main deck, i slutet ja. av spelet och snurrar hoppet och har sönder plattformarna. Så jag kunde fucking inte hoppa upp på plattformarna. <laughs> eh, och, ja, men, lå, låt mig välja när jag vill göra snurrattack eller inte. Snälla känner jag. Eh, men, men tyckte också att det var, det, det var ett väldigt högdiskant ljud ja. med, den snurren. Det var det säkert. Jag, jag, efter ett tag tänkte jag inte, Eftersom jag körde med lurar. Det blev ju mindre diskant och jobbigt när jag hade lurarna på mig. Mm. Det var ju mest i början. När jag körde som det ska, så sådär. Så att jag tänkte nog inte så mycket på det sen. Körde det du med lurar om... någonting genom tvn? Nej. Nej, nej det gjorde nej. jag inte. Så det är kul om, om jag tycker att en fördel med att spela på tvn var att jag fick bättre ljud. Mm. Men så sitter du med dina lur, eh, dyra hörlurar och har bättre ljud än vad jag hade. Jag gillar det Ja Vi sitter ju lite och jämför äpplen och päron Ja, lite Men Något som jag tänkte på med ljudet Är ju det här med Hur jävla effektfullt det är När man gömmer sig för Den här Somskopian Eller sax Saxofonen Sax det är ju alltså en, en sån här virusvarelse som mm. har blivit en kopia av Samus med hjälp av resterna av hennes rustning som de var tvungna att skära bort från henne, som jag förstår ja, det som de fick, i introduktionen fick uh, det, det, operera bort dem uh, det, det är lustigt i introt, det, rustningen gick inte att ta bort, Nej. så vi var tvungna att ta bort den jaha ja. <laughs> okej okay. ja, med kirurgia, oh okej okay. because script ja uh, uh, Eh, men eh, eh, den, den här eh, versionen av henne då den här kopian mm. har alla hennes uppgraderingar och är superstark mm. och man måste därför hålla sig undan henne till varje yeah. pris eh, tills man har blivit stark nog att kunna möta henne eller möta den eh, och de här eh, är kopians ekande fotsteg mm. när metall man har Ja. Mm. Det, är, det, det, är bara, det är bara en sak i hela spelet som gör just det ljudet. Och det är när den här kopian kommer spacerande Och man, blir, man får sån panik varje jävla gång. Yep. Eh, och, eh, och, och det är ju. Det tycker jag nog är egentligen är det, det som jag gillar mest med det här spelet. Att de, de lyckas verkligen få en rädd eh, i det här lilla formatet. Och det, och det behöver ändå inte vara. Jumpscares, det behöver inte vara eh, blod som flyter åt alla håll och kroppsdelar som flyger. Det räcker med att men, du vet att du är för svag för att ta dig an den här och den kommer och, den går förbi dig hela tiden och letar mm. efter dig. Eh. Ja, med, men Det ja. görs väldigt mycket bra med ljudet där för att sätta stämningen också. Mm, eh, Men lite, lite kontroll. I am assuming direct control. Hm, mm. för det har ju. Det lär ju också vara annorlunda för dig. Du har väl ha haft en snäskontroll? kontroll då? Eh, jag. Eh, jag varierade lite. Jag har, jag har dels en, en eh, trådlös Super Nintendo-kontroll mm. till den här. Eh, men den eh, tappade liksom eh, kontakt typ halvvägs mm. in i spelet. Så sen har jag spelat med en. Eh, Eh, SN30 Pro SN30 Pro Plus 8bit dough heter företaget Less eh, for me eh, Som jag har spelat med mm. eh, Så jag har ju haft tillgång till Steve's Park men det, <laughs> men det kan jag ju säga Det hjälper ju inte <laughs> alltså, Jag såg inte det här syns ju inte, men det var roligt. Att Nej, när jag sitter med tummen, med tummen och visar vad jag gjorde med styrspaken fram och tillbaka. Och man kan, alltså man det flyttar var... tummen från ena sidan av styrkorset till den andra. Det, det, det var det, ett sånt där tillfälle då när man har panik och flyr från SAX. Mm. Eh, kopian av Samus. Ja. Eh, där man behöver eh, spränga sig igenom väggar som är till vänster. Jag tror det här är andra tillfället att man blir jagad av SAX man ja. behöver spränga åt vänster för att kunna komma vidare. Just det. Och så kommer hon bakom henne och då kan man skjuta frysraketer på henne mm. så hon stannar. Eller så att den stannar. Mm. Och jag försökte <laughs> vid tillfälle då att eh, vända mig åt höger och skjuta till. Och, och när, jag sköt, när jag skulle skjuta den här jävla raketen då så släppte jag styrspaken. och ja. då och då gick den tillbaka lite över vänster. Så att Samus vände sig om. Jag tror att han skjutade, tre, jag skjut, han skjutade tre gånger åt fel håll innan jag dog. Ja. Äh, och, ja. Och, ja. Äh, jag skjuter en gång. Nej, fan. En ja, gång, gång till då. Fan. Jag gör Tredje gång helt. Och så Nej. hoppar en gång och akta mig. Äh, Tredje mm. gång helt. Och där. Ja. Kul. Ja, då börjar vi om. Äh, jag, jag, jag Jag. kan ärligt talat säga. Jag har någon slags hatkärlek till det här spelet. Mhm. Mm för jag gillar inte kontrollerna. Oj. Vad spännande. Jag, jag, jag, jag tycker att det styrs klumpigt. Jag mm. tycker att eh, det. Jag tycker att hoppmekaniken är. är, är svår kontrollerad och för jävlig när man får dubbelhoppet. Mm. Det är som. Jag, hade jag köpt ett spel idag som hade en sån funktion så hade jag förmodligen typ bett om pengarna tillbaka för jag tycker det är så okay. jävla dåligt gjort eh, och, eh, och det med kontrollen det har verkligen varit något som gång på gång tar mig ur eh, eh, inlevelsen i spelet mm -hmm. eh, jag, eh, för, för min del så mm -hmm. har det varit eh, frustrerande all right eh, men på den här, på både, eller SNES kontrollen vet jag hur den ser ut men den här andra mm. har den också fyra stycken knappar, alltså X, XYBA mm. och och axelknappar. Det, det, det, det är det som en som Super Nintendo kontroll fast den har två okay. svagare. Mm. All right. Men har du? Ja, så jag, jag, jag kan ju inte helt hata spelet för mm. kontrollstyrningen. För jag, för jag har ju inte spelat det som det ska spelas. Mm. Så jag vet ju inte egentligen om det är så att det är lite input lag, Eller om det kommer av emulationen. Eller vad det är mm. som gör att det känns klumpigt. Eller om det bara är att jag inte uppskattar som det spelas. Men, ja. eh, Men hade du alltså använt X och Y till exempel på dosen? Om jag använt dem. Ja, används de knapparna i själva kontrollschemat? Eh, ja, det är den aha okej. Okay. Använder du axelknapparna? Ja, det gör jag. De. Vad använder du X och Y till då? Nej, de har, jag har inte använt dem, men de går att använda. Den, den, den, den ena av dem är, jag tror att det är Y som är för att hoppa också. Men X skjuter upprepade skott. om man Jaha, den liksom tu tu tu tu tu, tu alltså, ja, flera små skott. Mm, Okej. Okay. Mm. Uh, just det. Nej, för det på uh, uh, GBA är det ju bara A och B. I ja, det det. styrkorset mm. A och B och sen är det två axelknappar. Axel ja. Axelknappar. Axelknappar. Raparisgrönskröt. Oj, oh, jag är en le. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Nej, så att mycket av. Jag ska, uh, jag ska inte säga att jag älskar kontrollen heller. Men eh, jag tycker, alltså för För vad det är, alltså för så få knappar som används så har de ju löst det väldigt bra tycker jag. Just med det här att de, man byter missiler till exempel med axelknappar, man siktar snett. Eh, alltså att du, mm. du skjuter på diagon diagonalen eh, genom att hålla in en annan och så vidare. Du byter, eh, vad heter det, morphball, bomber och mm. så där. Precis. Så de har ju använt sig av det bra. Sen håller jag med om att det här med att hoppa, alltså dubbelhoppen ställer till det väldigt mycket. Eh, och sen var det ett specifikt fel på just min konsol. Eftersom jag antar att det beror på att jag har bytt ut skalet själv. För jag tror att det var skjut. Om det var hoppa eller skjuta. Det var skjutknappen som fastnade ibland i nedtryckt läge Okay. För att jag, jag av någon anledning Spelade på ett sådant sätt Så att jag höll på och vred runt Jag förde handen på ett sådant sätt Att jag vred runt själva knappen i, I sin Lilla nedsänkning Så då var det som två små liksom Flärpar på undersidan Som låste fast bakom den, den trycktes inte upp igen av det som Eller den kunde inte tryckas upp Av det som var under Okay. Så ibland ja. Bland annat på sista bossen som är skit eller näst sista bossen Som är skitjobbig eh, Fastnade jag I att skjuta Och kunde liksom <laughs> inte avbryta skjutandet Jag kunde inte göra nya skott eller någonting Och det måste man ju typ göra Ja, eh, precis Så det, det var jättejobbigt, men det var inte spelets fel Det var min faktiska konsols fel Och lite mitt fel <laughs> mm. eh, Så det var frustrerande av den biten Ja um, men annars så har nog inte jag, jag... Jag skulle nog inte säga att jag har en hatt kärlek till den alls. Den är inte kanske fantastisk. Men jag tycker ändå om den. Det känns mm. ändå liksom bra att hoppa, skjuta, växla vapen. Styra, och liksom styra Samus. Ja. Ja, jag, alltså, jag håller med om att sättet de har löst kontrollen på är bra. Mm. Även om jag inte gillar det som det blev i slutändan. Med hur det faktiskt styr. Mm. Eh, eh, men, eh, men. Men. Eh, men sen du, du har rätt i också. Att. Alltså, man får ju ta det för vad det är. Det är på en. Det, det är på en ganska begränsad konsol från. 20 år sedan. Mm. Eh, och. Det är ju ett. Ja men det är jävligt bra gjort ändå. Med de begränsningar de hade. Mm. Eh, men. Eh, man visste inte jag... bättre för 20 år sedan. De, de förstod inte bättre. Nej. Jag kan inte döma dem för det. Eh, det, är, alltså det är lätt kontroll att förstå. Men eh, i alla fall för mig som är dum på Metroid. Så var mm. det eh, jävligt. Mm. <laughs> Rättigt sagt. <laughs> ofta. Eh, jag tyckte ofta att det var eh, bara störande kontroller. En liten sneak peek för vad som komma skall var det kontrollen som gjorde att det var jobbigt i slutet eh, eller som gjorde att det tog tid i slutet snarare? Eh, In nej, inte bara det var ju en del i det <här> för det är svårt att ta sig det är svårt att ta sig ett spel när man sitter och svär gång på gång Och liksom blir förbannad över Kontrollerna <laughs> <laughs> Under en spelsession Men det var ju andra saker Som jag tyckte var störande också mm. <här> Har du det... kastat handkontrollen någon gång? Jag mm. har aldrig i mitt liv Varit så nära <här> Som Oj. i det här spelet Faktiskt Det är det minns jag inte vad, när det var jag undrar om jag inte har någon anteckning om det nej, nej men det var <gör> alltså, jag där det bara en massa st arga sträck och liksom <gör> du har slitit sönder pappret där. ja precis nej men det, det finns några det finns några arga anteckningar det ah, kan okay. jag. <gör> vill du läsa högt eller kommer <gör> dit <gör> kanske ja men vi, ja, vi kan ta en när vi nu ändå var inne på, inne på det med att hoppa <gör> så när man träffar den här spindelbossen mm. precis innan man är fast i ett rum och inte kan hoppa mm. upp förrän man har lärt sig hur man dubbelhoppar i luften. Just det. Eh, Där har jag skri skrivit, gjort pilar och skrivit spindeln. Punkt. Vilken jävla fittig boss. <laughs> Usch. Är det, alltså, du menar den här roboten med spindelben som går fram och tillbaka under den man hänger i taket? Eller? Eh, nej, den som hoppar och tar, tar tag i en och äter på en medan den långsamt höjer, höjs upp igen. Ja, just det Ja, den liksom eh, klättrar i zigzag eh, ovanför en Precis, precis. Mm. Eh, och, ja. eh, och sen så, och sen under det har jag skrivit fittigt rum att hoppa ut ur också det utropstecken Alltså och, och, så där sitter jag liksom bara och är förbannad Ja eh, och ja, tyvärr. Och så skriver jag och Åt, är du färdig snart? Ska vi podda snart? Precis så det är ju, Och det är också kul att sitta och känna sig lite Som en dålig kompis Och stressad <laughs> över att man inte är färdig ännu Och sen försöka ta sig igenom När man hatar kontrollerna uh -huh. Men Ja men så lite så har det varit mm. Men vi kan väl hoppa in på Lite mer Spelmekanik Spelmekanik, banor, bossar och sådär. Science isn't about why. It's about why not! Ja, men. Det tycker jag. Eh, för, om, om, vi, om vi backar hela vägen till själva, liksom, changen Metroidvania. Det är ju härifrån mm. hälften av begreppet kommer. Hur bekant är du med den typen av spel? Yeah. Ja men alltså att Ka kartan är så gott som öppen. Mm. Yeah. Förutom det att du inte kan gå var som helst för att du behöver antingen, antingen eh, låsa upp dörrar mm. eh, på långt håll därifrån. Eller så behöver du hitta uppgraderingar som låter dig gå in i olika områden. Mm. Det är jag med på. Det är ju det är en, en väldigt klassiker det här. Åh oh, nej, du kan inte gå in i lavområdet för du kommer brinna upp. Mm. Eh, så du måste hitta utrustning som klarar av det. Och det är ju, det är ju sen gammalt... I, mm. i tv-spel Sådana områden mm. eh, Men just metroidvania genren är det väl Mer Mer frekvent förekommande Och liksom de hindren känns ännu större mm. Att ja men okej okay, Jag måste komma ihåg vart är det jag kommer kunna gå Sen när jag har hittat mm. Någonting som hjälper mig Att tåla eh, Eld eller tåla kyla Eller eh, sådär Precis eh, och uppgraderingar för att kunna öppna vissa typer av dörrar och så sådär. Mm. Det, är mycket. Det, är, det är i alla fall min stora bild av det. Mm. Får gärna lägga till om jag har missat någon viktig del. Nej, men det, det är väl det i, i stort. Jag har inte spelat så mycket Castlevania. Så att jag har ju inte så jättestor koll på vad det eller vilken roll det spelar i genren. Jag utgår ju alltid från att det är mycket Metroid i den typen av Mm. genre. Just det... det här med att sakta, få, eller man liksom bygger upp sin arsenal av förmågor och sätt att ta sig fram för att kunna komma åt nya områden Precis. och hemligheter och där. Ja, alltså det är, jag har, jag har heller aldrig spelat, spelat igenom ett Castlevania-spel men jag minns Nej. att jag har spelat något av dem till Super Nintendo en del förr. Och jag... Är, i mitt huvud så är det en konstig jämförelse med Metroid och Castlevania, för jag har alltid tyckt att det är så linjärt och du går bara, du går bara rätt åt sidan och slåss mot olika monster och så får man se vilka powerups du råkar hitta Aha. Det, det, det är min bild av Castlevania, att det är liksom mm. nästan slumpmässigt men jag har ju inte en helhetsbild av det nej och jag har inte mycket Metroid. bättre heller, så där får någon snäll eh, lyssnare rätta oss, eller mm. berätta för oss kanske kan vara eh, trevligt för en framtida eventuell gäst, om det är någon som eh, skulle vilja vara med och eh, har spelat Castlevania och tycker att de där Spel. skitspelen är bra nej, precis <laughs> nu, var jag, nu var jag orättvis eh, det, jag betvivlar inte att de är bra nej, det är det nog men, men där, där har vi i alla fall grunden, grundupplägget mm. för spelet. Att man, man behöver kunna röra sig omkring och utforska i mm. området, men du behöver hitta olika antingen powerups eller nycklar eller liknande. Mm. Här är det ju inte nycklar utan du öppnar upp. Du trycker på eh, knappar. Du trycker på ja. knappar och så låser du upp eh, säkerhetsdörrar. Mm. Precis, yes. För att kunna gå in i nästa område yeah. Och jag får ju som galen För jag tycker ju verkligen om Metroid Och den här typen av spel Och jag får ju som galen tillfredsställelse Just av det här att Sakta men säkert bli lite lite mer Awesome hela tiden mm. Att först få liksom Det är, det är ju pyttegrejer i början eh, så Just det, att du får Missilförmåga Du, får, du kan bli boll tar in i små utrymmen. Du får, du kan ladda upp din attack eller din, eh, vad säger man, ditt skjutvapen så att du laddar mm. upp attacken och skjuter en stor, ett stort skott istället för ett litet... Ditt strålvapen. Eh, strålvapen, ja, precis. Din. Armkanonen. Mm. Eh, man, får, kan hoppa, man får hoppa, eller vad heter det? High jump, hoppar högre. Eh, supermissiler uppgradera vapnet med Wave Beam som, som man träffar fler grejer eh, på en gång och eh, screw attack som är bland, bland de, de bästa både ett av de bästa namnen och en av de bästa attackerna <laughs> att man bara kan kötta igenom fienderna genom att hoppa, det är underbart mm. ja. och så de här coola rustningarna various ut och i den här är det väl bara gravity surt som man får också. Ja, precis. Mm. Ja, det är, mm. det är verkligen något som kittlar min spelnerv på rätt sätt. Ja, ja. Jag men, jag, jag, är, jag, Jag uppskattar det också. Jag, jag tycker det är kul att man liksom i gradvis blir den den Stora kämpen som det var, var tänkt att Saman skulle vara. Liksom. Mm. Uh. Och så är det ju mycket. leta hemligheter. Nu har man ju en väldigt hjälpsam karta i det här. Men den avslöjar ju långt ifrån allting som man kan hitta. Den är ju väldigt, den är väldigt bra på så sätt att, att man får en väldigt. den är väldigt tydlig och ger en bra överbild av hur man ska lyckas ta sig mellan ställen. För ibland är det ju väldigt svårt att komma ihåg åt vilket håll man ska gå mm. utan att titta på kartan ja visst och det är, det är väldigt skönt att det är sex olika liksom, tuber ner ja. så att det är olika områden eh, så, så att du inte behöver liksom, ja, fundera, okej okay, hur tar jag mig nu till eldavdelningen mm. i, i den här stora underjordiska världen som man springer runt i nej just Precis. det, jag tar hissen upp och så går jag till nummer tre mm. och så åker jag ner igen då är jag på det här stället. Jag tror uh. att det väl var ungefär så i Super Metroid. Att, att alla, alltså, alla delar var ju sammanlänkade. På något sätt, men att det ändå var. Det, jag tror att du väldigt ofta kunde ta hissen upp. Fast det fanns, ingen så, äh, det fanns ju för sig ingen sån liksom, hubb som du, där du kunde välja. Utan du var nog tvungen att vara i en angränsande del, det stämmer nog. Ja. Jag, jag minns i alla fall som att det var bökigt mm. att ta sig mellan delarna. Ja, det, det är nog. Det är nog också en sån här uh, grej som är lite plus och minus. Det, dels blir det mer, det blir lite enklare att hitta, men det blir kanske också mer linjärt. Ja, ja för, för min del så... så... Så är det väldigt skönt att det finns en hubb jag, mm. jag, jag, jag, jag, jag trivs med det Både för att det blir, blir tydligare Hur jag kan förflytta mig Och för att det blir också En fristad Att det finns någonstans ja, men I alla fall nu när jag åker hissen upp Och går över till nästa del och åker hissen ner igen Så är jag säker mm. eh, Och det tyckte jag var väldigt skönt I ett spel där det ändå är En del fokus på skräck Som det här ändå är mm. eh, som jag verkligen uppskattar också att mm. det finns med i den här skräckbiten i det här spelet lite safe det... space ja, ja men precis och jag tror att det också gör det förhöjer också skräckkänslan i det mm. att du har säkra zoner och farliga zoner mm. det är ju mycket det är ju mycket bara springa runt på måfå och hoppas på att man kommer någon vart i det här spelet. Är det så mycket på måfå? Jag upplever att det är det. Okay. det är till stor del när det är så här, ja du ska till det här stället men för att kunna göra det. Aha, då måste du hitta ett hemligt rum som finns någonstans här på kartan. Ett safety room för att kunna låsa upp. Ja, ja ditt eh, I vissa tillfällen kan det vara så ja, och, och, och annars Så är det, okej okay, du behöver gå bort dit Och då, och då vet jag att okay, Innan jag gör det så är det lika bra att Då springer jag runt i alla rum tills jag hittar En power up Och då vet jag, då är det dags att gå vidare mm. <laughs> <laughs> Då ska jag tillbaka till navigationsrummet Och prata med datorn och sen ska jag gå vidare Ja, visst det Mm Ja, men det är mm. ja, men precis. Det är väl lite det som gör det. Det är ganska förutsägbart. Ja. Det är liksom ja, inte så här, nu har du en ny förmåga. Nu får du leka runt lite och titta vad du hittar. Utan det är väldigt så. Nu en ny förmåga. Nu är vi färdiga här. Nu går vi vidare till nästa. Mm. Och det kanske i och för sig är, är så att det är den linjära storybiten som gör att det känns tråkig, tråkigare att utforska. För jag... Kanske. För, för, för, för hade det varit bara att ja, men du är på den här stationen, ta reda på vad det är som händer mm. efter eget bevåg. Nu har du tillgång till första, den första cylindern och går ner där och försöker att pussla ihop olika, olika hintar om vad som har hänt. Ja, men då, då vill man ju verkligen gå runt och titta på precis allting. Eh, så ja, kanske kan det, kan det vara så att det var. Det är det, det som jag störde mig lite på i utforskandet. Att det kommer egentligen av eh, av manuset. Av mm. de här uppdragen som man får av datorn. Ja, precis. Eh. Mm. Och nu börjar jag precis vända lite. För, in, för innan tänkte jag att jag tyckte väldigt mycket om att det var tydliga uppdrag. Mm. <laughs> men det kan ja, det... Det, det, det för väl både positivt och negativt med sig, kan jag tänka. Det är ju mindre frustrerande på så sätt Att man ofta vet vart man ska mm. Men det dödar ju Kanske också lite upptäckare Glädjen Ja precis att man, Eller just att det blir en så tydlig skillnad Mellan att Ja men nu Nu vet jag att det här Är en hemlighet som jag letar efter För jag har inte blivit tillsagd Att gå hit den här delen är inte viktig för storyn Eller för spelets progression Utan det är mer ifall jag vill Ja men Liksom hitta en extra Missiluppgradering eller en Energibehållare Ja precis mm. yeah. Och det kände jag ju I och för sig Alltså just energibehållare Det är man ju verkligen tvungen att leta efter Ja yeah. Ja yeah. De, ja, man tar, man, det gör så ont ibland man får så ja. mycket stryk av vissa fiender vissa är fiende. väldigt lätt nu tänkte att jag skulle ta upp en bilder bara Ursäkta. ska du titta jag, på bilder i podd jag, jag tänkte som kommentar på det här att, att plocka på sig grejer jag, mm. vi minnas att du har sagt att du är hundra procent av det spelet ja Uh, vill du gissa på vad jag landade på? Um, 70 Kanske det är, det är mycket högre än vad jag fick <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag försökte vara snäll nu <laughs> uh, Så Ja men Jag vet inte hur jag då Ja men 45 50 det är nära 39% hade jag det. Holy hell. Du har inte haft mycket missiler och energibehållare. Jag hade 130 missiler tror jag. Uh, ja ett. det är ändå ganska mycket. Då hade du väldigt och, lite energi istället. Jag tyckte jag hade skitmycket. Men, <laughs> men med tanke på hur jävla fort jag dog mot sista bossarna. Så, uh -huh. <laughs> så hade jag nog varit dålig på att plocka upp grejer. <laughs> uh, jag ska inte uh, säga. Alltså jag 100% hade ju inte... Utan, utan guide. Det är ju några okay. ställen som är så in i helvetet svåra att hitta. Uh -huh. uh, även när man ser på kartan som man har kollat upp på nätet att där är en grej. Så ska man lyckas ta sig dit också. Okej. Okay. <laughs> mm. ja, jag, jag ska inte. Bara så att inte någon tror att jag bara släntrar igen. 100% där, utan jag ville verkligen göra det. Jag försökte ja, det, göra det. Det var något du såg till att göra? Ja. All right. Ja, jag, jag, jag fick nästan bilden om att du hade... Ja, jag passade på liksom. <laughs> Vet redan var allting ligger. Då, då tänkte jag, ja, men då kan det inte vara så jävla svårt om du gjorde det på... Vad var hade spelat? Fem, fem timmar? Fem timmar. Hur, hur ja. lång tid tog det för dig? Alltså, och, och det här tycker jag är, är konstigt. För att jag... Eh, när jag hade klarat av spelet eh, och den säger, ah, så här mycket har du plockat, mm -hmm. så här lång tid tog det. Då säger spelet att det tog 4,39. 4 timmar, 39 minuter. Mm -hmm. eh, och jag vet ju att det inte stämmer eh, för att jag har ju spenderat 10 timmar med det här. Eh, med att jag tar mig igenom det. <laughs> eh, men, eh, men sen så finns det också i save state sparningarna som jag har i, ah. på minisnesen. Just där det, det är en emulator ju. Precis, ja. så, så när jag har när jag har sparat i spelet så har jag också sparat save states. Just det. Eh, och där har, jag, där har jag är jag uppe i åtta och en halv timmar och sånt tror jag. Ja. Eh, men då vet jag också det att då har jag också haft när jag till slut då tröttnar på en boss och att springa fram liksom, ja, men då mm. tar jag ju save state i rummet. Ja, ja, och då har fuskat <laughs> All, alla kan skrika på mig i kommentarer wow. eh, Men eh, eh, Så har jag eh, ja, men då Hoppat in där Och slagit mot bossen Och dött eh, Horribelt Och istället då för att ladda om igen då, då, är, då är ju det två eller tre minuter Som jag har mm. fightats Och så, så laddade jag om samma sparfil ja, eh, Så jag räknar med att det, det, är, det är i alla fall en och en halv timme Utöver de här åtta ja. timmarna som jag har suttit och dött mot saker och laddat om. Mm. Ja jag vet ju för sig inte hur. För jag har ju. alltså Jag har ju dött flera gånger också. Om det räknas då. Om jag springer in till samma boss fem gånger. Om det räknas mot totaltiden, eller om det bara är liksom den gången jag klarar av det som räknas för spelet. Det vet jag inte. Mm, nej. Och jag, jag undrar hur de hur hur de räknar tid är det för för jag har svårt att tänka mig hur jag har klarat av spelet snabbare än dig. I införsådde ja, ju 100% att du procentat då ja. men då har det men då har det tagit 20 minuter. Nej, mm. herregud nej. Jag får ju spela alltså, <laughs> efter man måste eller jag var i alla fall tvungen nu att, att klara av spelet först och 100% där sen. Alltså klara okay. alltså, efter att jag hade spörbossen för jag tror att det är, det är många det kan vara så att, att jag gjorde något fel den här gången Men jag tog mig så pass långt fram i spelet Att jag inte kunde gå tillbaka till Hissen, alltså huvudhissen Och åka ner till, det, det var liksom avstängt Dörrarna var stängda, jag kunde inte ta mig den vägen Okej okay. Jag var tvungen att spöa bossen och sen, uh, uh, när, när du hoppar in igen då Kommer du tillbaka på nytt spel Och tog det en gång till eller var... Nej, då, då gick det helt plötsligt Att gå tillbaka ner Och åka hissen så uh -huh. jag vet inte om det är att den bara låser den ute Eller om jag gjorde något fel eller vad det var Men jag fick göra så i alla fall Så jag fick klara det först Och sen fick jag springa runt i alla de här olika eh, Sektionerna Och leta efter uppgraderingen Och där och är den ju väldigt snäll Att säga till om eh, det, Man får ju som en liten bock Längst upp eh, På eh, kartan För den specifika sektionen Mm där du har du antingen en energibehållare En missiluppgradering Eller en powerbomb Just det. Som visar att nu har du tagit alla av den här I den här sektionen mm -hmm. Så det är väldigt hjälpsamt eh, Men det ändå inte Jag var tvungen att ta hjälp av Kära gamle eh, Internet ändå okay. Jag försöker komma, komma ihåg om jag såg Någon av där bockas in <här> Jag är inte säker på det <här> Nej, all, mm. alla var ganska jobbiga att fylla, ska jag säga, mm. eller få bocka för. Mm. Eh, lite bossar är det ju ja. i det här spelet. Ja, det är det ju. Inte mm. så jättemånga minnesvärda skulle jag vilja hävda. Nej, alltså i, i de första timmarna i spelet så tyckte jag att det var tråkigt för att det var, kändes nästan händelselöst. Mm de första bossarna eh, behöver man inte göra flera försök på. Nej. Yeah. Nej, det var ju mer skjut med missiler tills den dör. Ja, ja precis. Yeah. Mm, jag <skrater> <skrater> <skrater> <skrater> <skrater> här hittade jag en bra kommentar datorn är förstörd, dick moves <skrater> <skrater> <skrater> uh, här, här är jag här är bara en, en kommentar i, i sektor 6 uh, där jag har en stjärna och skrivit piss dryg boss. så har jag kommit förbi de här som jag tycker är du var för lätta. Men ja. det är väl ja, Sektor 6-bossen är det den eh, som man får gravity utav. av. Den här ä, stora den de, de svävande, hängande mm, robot med ett stort ansikte som man ska skjuta på. Som påverkar, som drar liksom eller den skjuter ifrån alla missiler eller vad heter det, stöter bort alla missiler och sådär. Jag tror att ja. det, är. det är för Sektor 6 är väl Nocturne? Eller Nocturnal? Ja, precis. No. Så det är den. Ja, så det är den. Nightmare-bossen. Just det. Mm. Ja, den är jättebökig. Ja. Jag håller på att säga något annat. Det var en böckig boss. Ja. Mm. ja, men... Ja... Åh... Oh. Alltså... Det det. Ja. det <laughs> Åh, oh, suck ja, men <laughs> den, eh, <laughs> Mycket ljud nu Ja oh, men det är, alltså, det är så många av bossarna Som är så frustrerande Ja uh -huh. eh, Jag har verkligen inte njutit av <laughs> Alla bossar i det här Ja uh -huh, okej okay. eh, eh, Nightmare precis Det är den här med, med en slags eh, Sackboy ansikte Mm, precis Hopsid och så är det hängande armar Och någon typ av räk Formation precis. på underkroppen en, en räkskärt som du ska skjuta på alltså ja. klockan krockar den med allt annat mm. eh, Om du inte skjuter från precis i det håll eh, Det var ju för sig Jäkligt coolt Med antigravitationdelen mm. eh, När den kommer in i andra fasen Och det, det ser ut som att ansiktet smälter Och den gråter mm, Och försöker du skjuta mitt på Den här räkskärten Då så Med trycks missiler. missilerna ifrån av att mm. det är antigravitationsfält. Mm. Det är egentligen coolt ändå Jag tyckte att den var jättefrustrerande. Men <laughs> det är ändå cool. Nu, nu ska vi. Nu har jag en lista här på. Lite bossar På bossar. Först är det Arachnus. Det är ju inte. Eller är det den? Nej. Det är väl inte Spinden. Nej. Nej, det är, det är som en stor sköldpadda. Ja, uh, men alltså den här säkerhetsroboten som man hänger i taket och skjuter på, va? Nej, den, den nej. heter Security Robot Box. Den, den här är det är någon liten grej. Den där, det kan man inte räkna som en boss. Och sen är det Elephant Google Bird. Också. Vad sa du? Uh, Elephant Bird kommer sen. Elephant Bird. Eh... Uh, Får inte upp någon bild på den. Eh, elephant bird, sasabi. Sashimi. Sashimi. sasabi. det är ju den här Det är den här eh, flygande eh, golvmoppen med, <skratt> eller, jag vet inte vad, vad ska jag ska kalla den för. Det ser ut som en, ja just det, det ja. med ett, ett stort öga, det, det, ser, det ser ut som en sexleksak typ. Ja. med ett stort öga mitten ett <laughs> hål i botten och så är det, och så är det några rött, rött konstiga hår som sticker upp ja. som bara som, som äter upp en gång på gång det var mm. inte så jobbigt ändå nej place. den är ganska enkel man ska bara stå under den och skjuta ja ja precis sen är det Ceres yeah. ju... den, den snabba ormen ja den är lite jobbig men uh, yeah. ändå ganska nu ser jag vilken Arachnus jag just det. Mm. Ja, men service då gick det ju bara att hänga i taket och skjuta neråt. Mm. Och skjuta tidigare än vad man trodde att mm. skulle behövas. Precis. Eh. Säkerhetsroboten var också ganska dryg. Det, det är många bossar som det bara är, häng i taket och skjuts snett neråt. Ja, men det, Så det är igen. nog väldigt mycket också som en, som en effekt av att... Eh, ja det, det finns inte så mycket yta att jobba på, så man har inte så alltså, skärmmässigt. Nej, just det. Så det går mm. inte att göra så mycket mer än att hålla sig undan på ett bra ställe och skjuta. Nej. Eh, en, en sak som jag antar har väl kanske mer att göra med att jag är dålig på att komma ihåg detaljer och liksom är mm. Men eh, det här att, att det alltid kommer en när man har besegrat bossen så avslutas det alltid med att det kommer en stor kärna, en boll som flyger mm. mot dig och eh, som du också behöver skjuta sönder innan du har klarat av bossen Innan helt. du kan absorbera nästa förmåga. Precis. Eh, och det ja men jag, jag, jag är väl bara dum som inte kommer ihåg det mellan gångerna. Men jag blir lika förbannad varje jävla mm. gång när jag äntligen har klarat av ha en boss. Och sen och så, ska man bara hoppa in i mitten the och face upp det den där där. och så får man ont istället. Ja. Mm. ja det är uh. det är också någonting som jag verkligen uh, får mig att vilja slänga handkontrollen mm. i väggen. Uh, det, är, det är fler stycken... Barrier Core X som jag inte känner, inte känner igen. Ja men det är ju Någon en sån heter... där det är ju precis en som som dyker upp efteråt fast den här är jättestor och den har en massa små såna eh, ja, ja, ja, parasiter runt sig som man måste döda dem först. Just det, ja. Den var också ganska tråkig. Ja. Eh... Något som heter The Scientist ja, men det är ju, Man kommer upp och så tror man att det är en gammal, eller en av besättningsmedlemmarna Som står där Men då förvandlas den till en sån där snurrande Grej som man ska döda Just det, ja, just det. det var inte jobbigare än så sen vi Och sen kommer den här kusa. Sen kommer spindeln, jakuza ja. Oh boy eh. <laughs> Ja, det, alltså ja det, det som jag hade svårt för Med, med, med den här bossen mm. Framförallt var att Ingenting jag prövade med eh, Gav mig känsla av att ja, men Jag kan lära mig mönstren i bossen Och så kommer jag kunna besegra den Utan det slutade bara med att Jag satt och kurade nere i vänstra hörnet Och sköt mm. upp när han Hoppade förbi eh, yep. Och det Känns bara som Tråkig design. Då, då, då rör den sig för fort. Det ger, ger inte mig någon chans att... Interagera egentligen med bossen på något mm. sätt. Äh, äh, jag, när, när, jag, när jag tänker på... Vad va, för bossstrider som jag uppskattar. Mm. Och då är jag Dark Souls det Direkt så börjar jag tänka på Dark Souls. Men... Jag, jag uppskattar när, när jag kan ha panik i en bossfight för att det, bossen gör jättemycket skada och jag måste backa hela tiden, mm. men jag kan ändå överleva en stund och försöka hålla lite avstånd och jag kan rulla åt sidan när de attackerar mig och liksom ändå att det, det kan gå lite i, i lite i faser eller liksom ja. att, att det blir en dans av det det, det är ett samspel ja men precis och här är det bara Jag dör på 10 sekunder Eller 30 men, men jag kan bara springa omkring i 5 sekunder av Förresten så plockar spindeln upp mig Och äter mig ja, ja, men, uppåt. Det är väldigt många sådana så Det känns som att bossarna Agerar oberoende av en själv ja, De bara kör sin grej Och så ska man försöka hitta ja, eh, Hitta svagheten ja. liksom. Och det är då kanske, hade jag, hade jag haft med mig det från, in, från, från början så hade jag kanske tänkt det mer som ett pussel. så Vilken mm. ruta ska jag ställa mig på? Vilket ah. håll ska jag skjuta? Eh, men, eh, så den tyckte jag var dryg för den delen. Mm. Eh, nu känns det som att, eh, nu ska vi gå igenom allt som jag har stört mig på. <laughs> oh, sen, bra. sjunde bossen, Nettori. Den här eh, växtbossen. Det är nionde bossen, men vi säger så. Okej. Okay. Ja. på sidan jag läser står det sjunde ja, ja, okay. jag litar på dig men det här, alltså de här växterna som drar mm. ner en från platån man står på och de här sporerna här var du verkligen också bara hitta ett, ett, ett system liksom. mm. du står på den här plattformen skjuter två skott uppåt hoppar skjuter ett åt höger ner igen postat mm. uppåt, hoppa, skjuter åt höger. Där får man ju inte råka landa på marken. Då då är det ju kört i princip. Ja, ja, precis. Ja men och jag jag gillar att de försöker göra bossar som har olika olika stilar, men det, de de Nej, uh, nej, jag hade väldigt svårt för den. Mm. Uh, Nightmare tyckte jag ändå var cool. Uh, och sen så var det en... Det var en Neo Ridley. Det här är Neo ju en återkommande Ridley. boss i Metroid-spelen. Ja, den här... Nej, men. Jag känner inte igen den. Stod jag mot den. Det måste det... jag väl ha gjort. Ja, ja. den har du inte missat. Ja, men just det, Svansen. Ja, nej. Den är, den är också ganska jobbig. Där hänger det nästan det tycker jag nästan att det hänger väldigt mycket på att ha mycket hälsa. Eller ja, att, att inte jag... råka gå in i den striden och, ha, och inte vara fulltankad eh, med det man har. Alltså, du ska inte ha hittat alla behållare. Men du behöver ha full hälsa i de behållarna du har. Nu uh, ska vi se, Danny och Ridley. Ja, den där. Just det. Ja, ja men den var också ganska större. <här> <här> ja. Fan. Alltså, jag, ju mer jag tänker på det. Jag kanske bara är dålig på de här spelen. Men jag det, är, där, är, jag, jag vill mena så att jag har skött de här raketerna. Alltså 125 till jag hade liksom 20 stycken kvar. Ah. Eh, eh, jag, jag tror att jag i princip bara stod i ett hörn och sköt i samma vinkel. Konstant. Och sen väntade på att den skulle plocka upp mig Och då kunde man skjuta samtidigt som den höll igen ja, Och så bara hoppas på att jag fick ner den Innan hälsan tog slut är det det? Bossar som plockar upp den är jättejobbigt Generellt, jag tycker mm. De håller i en lite för länge I det här spelet Ja, visst Och sen Så är det ju Två bossar kvar Och det är saxen SAX ja, mm. mm. Som man ändå har blivit förföljd av under hela spelet. Och det byggs verkligen upp mot den här konfrontationen med. Mm. Med den. Mm. Och mm. Äh, jag hatade det. <laughs> ja. Jag, äh, ja. Det, det är faktiskt, det är verkligen inte en rolig. Alltså. Den är inte ens findig i att så här. Försök att hitta eller, eller klura ut mönstret med att spöra den här bossen. Den är bara jobbig. Ja. Eh, jag hittade till slut att eh, man, man kunde ställa sig på den här kanten till vänster. Det är som ett litet L. Mm. Eh, Står där och skjuta snett neråt. Så kan man, så kan man eh, få till att när SX hoppar upp på kanten. Så skjuter du på den så ramlar den ner. Springer in under... Kommer tillbaka och hoppar upp. Och så kan du skjuta den igen. Så den landar av. Mm -hmm. Ja det lyckades inte jag. Så jag har i princip fuskat mig igenom bossen. Ja, för, okay. att, för att det, det gick inte. Jag, jag klarade inte av det där. Eh, eh, det var. Det, den var alldeles för jobbig. Eh, eh, <går> eh, det, det gick för fort. Och den var för ihärdig. Eh, för ja. att jag skulle kunna klara av det. Eh, Ja, det är, jag, det är verkligen, den uppmanar ju inte till att försöka skjuta lite på mig och se vad som händer. Utan det är ju verkligen så här: du, du kommer fan inte få ja, chans att göra någonting din jävel. Jag försökte ett tag med att skjuta en israket så de fastnar, och sen ladda upp ett skott och skjuta på. Ja, men, det är eh, det värt men då du? nej. Eh, för att Innan jag hade laddat färdigt eh, en, ett strålskott. Till full styrka så hade hon redan lossnat och skjutit mm. mig flera gånger. Jep. Mm. Uh, ja, nej men, och där höll jag ju på att ge upp. Mm, det är min uh, Ja, det var verkligen. Det, det, det var liksom måttet råkat. Men kom förbi ändå på något sätt. Mm. Uh, och sen så kommer man ju till en ganska lätt boss i jämförelse ja. egentligen, den sista. Där får man ju. Precis, när man kommer dit så har man ju absorberat även sax. Så man... Precis, Vad är det, det man får då? Man får... Det är ju någon Man får rätt färg på rustningen, i princip. Nej, men det är ju någon... Det är någon... Något, någon typ av attack. Icebeam är det du får. Mm. Du får, innan har du haft Ice Missiles För att handlingen säger att Samus får ont av eh, Kyla eh, Eftersom ja, hon har Metroid ja. eh, DNA i sig nu Just det eh, Men av någon anledning nej, så det det Nej, nej, nej X dna Det är inte Metroids Som inte tål Kyla okay. eh, Men eh, Hon har ju bo, eh, både och I sig Mm. Men där får hon ju Ja, jag vet inte varför det skulle hjälpa Att absorbera fler X Men då kan hon i alla fall Använda Icebeam Och därför kan hon göra skada på den här Omega-Metroiden som Just det, är ja. den. Just det. Och där, där kände jag ju att jag, <laughs> den, jag Jag tror jag skrev upp Till och med Det finns säkert någon Det finns säkert någon, någon story bakom det här Uh, uh. Uh... Uh... Alltså just bakom den där Den bossen som kommer fram Eller Ja, ja men precis uh, uh, Sax kommer till min undsättning Omega Metroid uh... Ja precis uh, det, det, fin det, finns någon <fix> det finns säkert någon Story bakom det här För jag har mm. aldrig sett den där vare förut Nej. Och det var verkligen gubben i lådan Som hoppar upp Ja uh. Ja, men yeah. det blir ju lite så. Den är ju. Man, I det första Metroid, då får man ju bara se Metroids i deras grundform. Och det är ju de här manetliknande grejerna som man ser lite kort i det här spelet. Mm. Ja, men De känner ju till. Vid ett tillfälle. De mm. har ju sen fyra eller fem faser till. Som de kan okay. växa och bli. Och det här är ju då den sista. Formen utöver drottningen som då är större. The Queen Metroid. Okej. Okay. Mm. Ja, men just det. De nämner ju ändå att de, att de har en Metroid breeding-del i, i stationen. Mm. Att det finns det också. Vid tillfälle då i slutet när, när datorn börjar berätta mer för den. Mm. Det är väl kanske det vi säger om spel... Ja, mekanik Du tyckte e att det var frustrerande Jag, <går> ja, <går> jag tycker e ju att inte Bossarna är så roliga kanske Men jag tycker att, å andra sidan att det som är däremellan är, är är kul Där man får använda sina nya förmågor Och hoppa omkring och leta saker Ja e Jag, jag, jag kan, kan säga en liten en, en liten kul grej Som jag e tänkte på under spelet igång mm. är, var ganska tidigt så får man se dialog mellan datorn och någon i headquarters ja. där, de, där de frågar, do you think samus suspects anything? Mm. Eh, och direkt då så börjar mina konspirationsteorier i huvudet att väva runt, okej okay, vad är det de inte berättar? Vem är mm. de inte berättade för? Mm. Och eh, började alltså jag var nästan helt övertygad om att historien inte följer Samus utan att jag spelar som X-kopian och den här som de kallar för SAX är den riktiga Samus och att eh, Samus är där och försöker stoppa spridningen av X-viruset men de har redan tagit över som på Headquarters eller liksom mm. eh, att få får, får den här kopian att tro att jag är Samus och att jag ska göra bra saker. Men egentligen så får det mig att öppna öppna luckorna så att X-viruset kan sprida sig till fler. Ja, precis. Eh, så det, jag, jag var inne på det ända till när man besegrar SAX i slutet och hon mm. förvandlas till att bli ett större monster. Just det. Då fick jag liksom släppa den idén. Mm. Men jag satt nästan och hoppades på att det skulle vara det det handlade om. Ja, det hade ju varit en cool twist, men... Mm. Men icke. Nej. <laughs> men vi vi går väl in på att snacka manus också. Everyone thinks they're the hero of their own story. Ja. Ska vi, vi backa bandet till i staken, ja, visst. vad det som händer det... då ska de ju, Samus är ju med och assistera någon typ av forskarteam på SR388 mm. eh, och där stöter de på X-parasiten som tar henne i besiktning eller som liksom, vad säger man att den, den parasiterar på henne ja, en Jag vet Ja. Inte, in, invaderar in, ja, infesterar ja, eh, alla dem? Ja. Eh, och, och de vet inte riktigt vad det är som händer men hon verkar må bra till en början. Mm. Eh, och sen på färden tillbaka därifrån så från planeten senare ja. så kraschar hon. Mm. Hon kan skepp. inte styra skeppet längre. Nej. Eh, och medan hon är medvetslös då, så försöker de ta avrustningen och märker att det går inte var, att ta bort som... rustningen så vi måste ta bort rustningen. Så vi måste ta bort den. Ja, oh, nej. Mm. Hur är vi då? Uh, du vet att kirurgi och... var ju inte så utvecklat 2002. Nej, nej precis. Uh, <laughs> och framtida kirurgi var ju verkligen inte ut nej, utvecklat. Då. Uh, men, uh, men de kunde ju inte ta bort uh, x parasiten Inte ur henne, nej, precis. Nej. Så då injicerar de henne med metroidgener ja för att de är naturliga fiender. Metroid och X. Ja. Eh, så då. Eh, kunde hon ändå få kontroll över sig själv. Men är delvis. X och delvis Metroid. Varelse mm. också. Utöver att vara människa. Eh, och, och medan hon återhämtar sig. Så skickar de. Eh, de här rustningsdelarna med X-parasiten i sig. Skickar dem till en forskningsstation. För att. Det här kan vi ju kolla lite undersöka. Ja. Mm. Precis. What could possibly go wrong? Dun, dun, eh, dun, dun. Och, gan och ganska direkt efter att den har landat där så får de mm. veta då att någonting händer, det är något skumt på gång eh, på rymdstationen. Och skickar Samus dit för att undersöka. Mm. Det var din röstning, du får städa upp det här. Precis. De. Eh, okay. Exakt. Eh, ja, man... Man kommer väl eh, kommer dit och blir briefad av den här datorn som. Eh, ja, det bara är bara liksom ens, ens uppdragslogg. Man tänker att det är en AI mm. eh, som ska tala om för henne vad hon ska göra. Och den påminner Samus snällt om att hennes förmågor inte går att använda på grund av parasiten. Plottkonvenient. Nej, mm. Du kan mm. inte använda de här för de var ju i Din rustning som jag har tagit bort Så man ger sig ut där Och ska kolla vad som har hänt Och så märker man ju att man kan ju faktiskt absorbera De här exparasiterna som Flyger omkring Och det blir ju då ens hälsa Och Ammunition De gröna och gula Precis, för Metroids var X-parasitens största eller värsta fiende Och Metroids är ju för övrigt, de är ju skapade eller framavlade av chozo folket som Samus växte upp med Just okay. för att eh, ja, bekämpa X-parasiterna på den här planeten som då var deras hemplanet Ja, så, så X var i, i, i, en, en känd parasit sedan innan det... Ja, det är, alltså Inte i spelen Det har ju vävts Eller man har ju skrivit in det Nu i senare delar liksom okay. att Så här var det Den har alltid funnits där Okej okay. mm. det... för, för, för i det här spelet i alla fall så, så är väl premissen Att det här är något nytt Som man inte har träffat på innan ja, exakt. För de vet ju inte Vad det är som man. Har... Som hon har blivit träffad av Och det nej. vet hon inte själv Eller, Nej i alla fall inte hon och Galaktiska Federationen Som hon Jobbar för här Nej ja, precis För Där folket är utdött Vad jag minns Så de finns inte kvar okay. jag, tror mm. att, jag tror att de Gick under på grund av Metroids Att de vände sig mot dem Ja, ja men det är ju en klass Lite därför Samus har en beef med dem Okej okay. Det är ja. roligt då att de eh, Räddar väl livet på henne Vid ja. tre tillfällen Eller en viss Metroid kanske Ja, det, det, precis det har den ju gjort Det är en Metroid man hittar i slutet av andra spelet Som rädda livet på en i tredje spelet mm. eh, Och kanske även här Jag kommer inte ihåg, gör de det i den här också? Nej Nej, jag tror inte det Här är det tvärtom ja. Här är det SEX som räddar henne från Metroids Eh, eh. Men eh, ja men nu går vi händelserna i förväg ja. eh, Men man går runt i alla fall på stationen Och ska ta reda på dels vad det är som har hänt eh, varför, det, var, varför det har kommit en distress signal därifrån mm. eh, Och eh, försöka återhämta sig att bli starkare mm. eh, Och ganska snabbt så visar det sig att det är ex parasiterna som sprider sig runt Precis eh. Och det här är ju också lite så här framkrystat att så här, den här datorn säger, gå till den här nedladdningsstationen så kan du få dina vapen liksom. Ja nej det gick bara att få missilerna på det här stället, du måste ta det till en ny dator för nu har X-parasiten stängt av mm. kommunikationsvägarna till den här datorn så du kan inte få fler förmågor så ska man gå liksom och, ja, ja. På, det, det, det låter ju verkligen bara som dåliga ursäkter för att få en att öppna dörrarna till nästa område så att exparasiten ah. ska kunna sprida sig mer. Precis. Eh, det, du, kan, du kan se logiken i min konsument ja, ja, men. som jag trodde att det var. Eh, men men så, så är det i alla fall. De, de mm. har några, några lämpliga eh, plot holes som de mm. utnyttjar eh, till varför man behöver gå in i nästa del. Precis. Eh. Och det är, det är väl så det fortsätter egentligen, alltså större delen av spelet, att man, eh, man får gå till nya delar av stationen för att få nya, eh, nya förmågor nedladdade och sen också stöta på de här bossarna som har delar av hennes rustning. Precis, och det, och, och det är ju också... Ja, men det, det, det, är o, det är olika anledningar till varför man ska till de olika. Det, ja. det varierar, men kontentan är, allt, är alltid det samma mm. Du behöver ha det här eller mm. åstadkomma det här. och Så då får vi öppna upp till nästa del. Precis. Ja. Det är och ju det... kul ändå när det blir lite mer... Eh, alltså jaga ner, jaga rätt på monster. Eh, mm. För att stoppa dem från att ha sönder eh, stationen eller... Eller för att samla på det delare. Är, det, det är kul ändå att det är varierat. Ja, men verkligen. Mm. Men, och, och det är väl egentligen det, det, är det man gör allra mest. Eh, låser upp dörrar, mm. samlar på dig i eh, Döda monster. Gå vi eh, nästa. Sen, ja, och så blir du skrämd av eh, SAX lite ja. då då. Eh, men, ja, men det, för det bryter sen, ju av väldigt bra. Man känner mm. sig ju alltså, mestadels, om, om man, när man inser att man behöver vara ganska försiktig, man kan inte slösa med sin hälsa. Eh, då blir man ju ganska... Man, man känner sig ju ganska obrydd mestadels. Mellan bossarna i alla fall. Och då mm. kommer ju det här när eh, samuskopian går förbi och man blir... <här> med, bara, och musiken och det här klon klonket med... Eh, rustningen Mot metallgolvet Precis mm. det är Väldigt ja, men... väldigt bra Kontrast Ja, det är väldigt bra avbrott yeah. Yeah. Och sen I, lite emellanåt Emellan imel, så... det här så är det ju också då Att man eh, man, eh, man har de här inre dialogerna Hos Samus När hon mm. åker hiss ibland mm. du, du, du, du, du, du, du. Det hade ja, det och varit lite så... roligt Om de hade Ja, och, så, och så står hon och tänker på tänker, tänker tillbaka på sin gamla eller sin tidigare kompanjon typ. befälharare så ja. ja men som hette Adam som mm. brukade prata med henne och brukade åh oh, han kallade mig för lady det tyckte jag som jag om ja, ja, eh. ja men precis han, oh. han kallade mig för lady på ett värdigt sätt ja <laughs> precis eh, men, eh, eh, han var så då. snygg och han spelade så bra gitarr. <laughs> En riktig player. Eh, men eh, så, eh, så, så har man liksom lite grann det underliggande också. Eh, mm. Och så får man ändå hintar om att datorn inte berättar riktigt allt för en. Mm. Eh, Exakt. Eh, vad, vad, vad det är för syfte med att man är där. Ja. Eh, och sen så... Är det väl vid, vid tillfälle som de ger en typ i uppdrag att man ska... Fånga in SAX? Nej, de, de, man får reda på att federationen vill komma dit och försöka fånga in dem. Mm. Eller hur? Det, eller, eller är det något mer viktigt som händer innan det? Jag, jag, jag, jag uh. har liksom känslan av att det, det händer inte så mycket sammanhängande. Det är olika. Man springer på olika uppdrag. Och sen plötsligt så blir det viktigt att man ska... Ja, eh, ja det de säger. De, de, man blir uppmanad att dra därifrån, att lämna stationen för att Samus vill ju förstöra, de vill, hon vill ju utrota exparasiten, men federationen anser att den är för dyrbar de vill mm. ju liksom, ja men det här är ju något vi kan använda till vår fördel, vi, vi skulle kunna utnyttja det här ja, hon precis. tycker att, eller hon menar ju att den är för farlig Ja, just det Just det, nu det här hittar jag också eh... Vi, vi, man, man fattar ju också ganska tidigt att de här expasiterna dödar precis allting de kommer över mm. eh, och sen så tar de till sig genarna från det de har dödat och så blir de kopior av det just det eh, och man, vi, någonstans typ halvvägs in i spelet så ska man springa runt och leta efter fler överlevande eh, ja. och kommer upp till habitation deck mm. eh, och, och där gick jag också och tänkte nej, Nu ska jag leta efter överlevande Okej, men det är ju för att jag är skurken Och ska döda allting som gör ah, sig ja, ja. Eh, Men eh, så kommer man upp dit Och öppnar dörren till eh, Någonstans där det springer ut Några apor och fåglar e, Som ja, heter som... Ettecoons och Dacoras Eller Dacoras Där var jag också tydligt Tydligen finns det någon historia här Frågetecken Ja, de, jag tror att de är med i Super Metroid också. Om okay. ett tillfälle. Mm. Jag tror att de lär en att... Eh, det här när man som man gör när man... Vad fan som heter det? När man, när man har fått speedboost. Och kan springa mm. och få upp farten. Och sen när du liksom du sätter dig på huk. Då kan du sen skjuta iväg... Eh, Samus på ett ja du, du kan köra liksom en. Att, vad säger man? Man flyger iväg. Man, en, du katapulterar iväg samma. Det måste. här heter ju någonting som jag inte kommer ihåg. Det har något begrepp. Eller, som är det man... att hon hoppar rätt upp då i det ja, här Precis. Okej. Okay. Har du inte gjort det här? Det tror jag inte. Nähä. Nej, det kanske man inte måste göra. Det är på vissa ställen i spelet man måste göra det för att komma åt vissa. I det här spelet också. Ja, i, i det här Game spelet så behöver man göra det för att komma åt vissa uppgraderingar jag mm. tror inte ja. man måste göra det för att klara av spelet jag, och jag minns inte hur det är i Super Metroid men det tror mm. jag att man kanske måste göra det jag kan lugna dig med att jag som sagt har tagit 39% av ja. allt som man kan Precis. plocka upp så att eh, nej, det här kände jag faktiskt inte nej. till lär dem en de de... det alltså i det här spelet också i, eller? i tidigare spelet i Mm. Det kanske är något mer. Jag kommer inte ihåg så mycket från det var rätt länge sedan jag spelade sist. Ja. Uh. Nej, men så det är bara en blinkning till det egentligen. Att du behöver, ah, vad kul att var de är igen. Mm. Nej, det kanske är wall jump. De här små. Uh, vilka är det nu är som är? Vilka de lärarna att uh, köra wall jumps? Att du hoppar från vägg till vägg. Okej. Okay. Mm. Och den här. Uh, strutsen eller ja. fågeln mm. lären, det här som ch ch chaining shine sparks att man man ska kedja ihop något som kallas för shinesparks. det är det när du skickar iväg googla shine spark så kan du se om du och metroid så kan du <laughs> se om du ser vad jag okay. menar det är så svårt att förklara man, man jobbar upp jättehög fart och så kan man skjuta iväg i liksom, en viss riktning i väldigt Sandsworth, hög hastighet. Det är så att man byter it, it, it, håll i luften. It, it, it? It? Där är det någon slags hopp. Ja. All right. Mm -hmm. En evighet senare. E ja, precis. E <laughs> Men... E i alla fall det, det, det mm. som kontentan blir av det här att, är att X-viruset sprider sig, dödar allting Samus vill stoppa det men federationen vill, vill använda det på något, mm. använda det till sin egen vinning på något sätt men mm. det är ju mer än vad de skulle kunna kontrollera så när Samus säger nej jag ska banne mig, stoppa dem så svarar datorn tillbaka till henne, ja men det här var ju typ bara ett test Då, mm. det kan jag lita på Eh, gå upp dit, längst upp till vänster och dra igång self och så skickar vi mm. det ner på planeten så kommer, så kommer allihopa att dö och mm. eh, oh, förresten nej, jag kan kalla dig för lady ja precis, det är eh. så tydligt och det, och det här är ju så fult för det är ju allas i, i hennes typ monolog i slutet som man bara, ja inte visste jag att federationen kunde ladda upp döda folks medvetanden i i datorer eller något sånt där Ja. Det, är, ja. det är också bara så här ihopskrivet på en höft. Ja. Så lite ja. Jag tycker inte att Adam behövs. Det det, nej, de det hade, är bara en onödig. Det hade, det, det hade varit coolare tycker jag att det, om det faktiskt var en AI som bara säger, "Ja, ah, nej men det här är inte rimligt. Jag stöttar dig." Liksom, ja, jag precis som börjar lära sig själv att ah, mm. det, det, är, mm. det det är mänskliga. Ja, precis. Det hade jag nog uppskattat mer. Mm. Men, men så blev det i alla fall. Det var Adam vi fick och Lady Summers Aaron mm. som räddade dagen i slutet. Och så avslutades det ju som vi var inne på med att SAX hjälper en mot mm. den här Omega Metroid. Som yeah. mm. man dödar precis i hangaren, och sen kommer ju Adam. Eller Adam styr ju dit. Nej eller hur är det Nej, Adam får djuren som man räddade så tidigare Aporna och fåglarna Att styra in ett skepp Han yeah. går like uh, en Och så kan man med hjälp av dem fly Handlingen är ju inte det här spelet Starka Starka sida Skulle jag väl hävda jag tycker inte mm. att handling på det sättet behövs i nej i själva spelet. Alltså handlingen fram till att... Eh, grundsättningen och du har att du måste akta dig för den här SAX-varelsen. Ja. För att den är alldeles för stark. Mm. Kanon! Och sen så kan man ha de med olika grejerna. Man hade också kunnat ha att... Ja, X håller på att ta över hela stationen. Du måste... Du måste själv förstöra stationen Och sen tar mm. dig därifrån mm. Det hade kunnat räcka där yep. men, men, men, men, men Det är ju kul att man försöker få in Att det, man har eh, Giriga företag som ska Eller mm. organisationer som ska utnyttja saker De inte förstör sig på Det är ju för sig kul att ha med sånt också Men det, jag håller med att Det känns inte nödvändigt Nej. I spelet Det var bättre när man känner sig ensam i rymden Inlåst med det här skitfarliga monstret Ja, och så inte håller på larva sig över någon snubbe som man inte ens har sett. Nej. Det, är liksom, det, det känns inte som att jag hör hemma hos henne. Nej, men det var, ja, men det, det var, det var en tilltalande grej i början. Att hon mm. pratade om och han, han kallade mig Lady och nu blir jag inte kallad Lady, och det längre. Det, det, att, att hon pratade om den här relationen som var viktig för henne. För att ja. det är ändå en, man får ju ändå se en mänsklig sida av henne mm. men, men det är liksom för, mycket, för många saker på en gång som löser sig alldeles för enkelt i slutet ja. med att ja, men det var Adam hela tiden och apor och fåglar styr in ett rymdskepp i hangaren <laughs> så att hon kan hoppa in och komma därifrån det är, hellre i så fall då att hon bara inte kommer av och exploderar med Resten det hade varit, varit ett coolt slut också. Hon fick offra sig och då försvann därmed all Metroid. Ja, För även hon själv, hennes DNA, mm. försvann ifrån universum. Ja. Vi säger jag att det, alltså, var det är vår headcanon. Precis, då behöver vi inte spela eh, Dread-spelet som jo, kommer. Jo, men det måste man göra. Det är redan i ja, Samla på. det. Ja. Ska vi avrunda då? Hållbarhet Jajamän. på spelet? Do not be sorry. Be better. Yeah. Det är ju Jag... mycket plus och minus eh, med ju, just det, lineariteten mm. i spelet. Det, och det, men det är väl mycket också för, just på grund av storyn att den, den är lite så här. det är lite kryssat till och från. Och att det blir ju just den här. Liksom slentrianmässiga. Eller det här att det blir på, på maskin nästan. Att ja, men, gå till den här nya delen. Gå in i datarummet. Hämta nästa förmåga. Mm. Ja, precis. Rinse and repeat. ja Men samtidigt är det ju så roligt och Få använda sin puffra Och sin armpuffra Och ha i Och känna sig stark Och ha, använda häftiga förmågor Det är så svårt Jag slits <laughs> åt båda, båda hållen känner jag Ja eh. Det är ju Ja, men, ja. Eh. I, Alltså i, För mig så är Så är det så, så ty, jag, jag upplever inte att det här håller riktigt mot den. Okay. Eh, eh, och det, och samtidigt som jag, jag, har, jag har verkligen njutit av skräckelementen i det. Och det mm. är ett snyggt spel och det är bra musik. Eh, vi, har, vi har inte gått in på, på djupet så mycket i musiken. Men det är många snygga delar. när mm. det här När hissen fastnar och man måste ta sig ut i... I, i ventilationstrummarna för att kunna ta sig vidare så är det liksom ett segment i spelet där det är unik musik som är jättemystisk och jättesnygg oj liksom. det här minns inte jag alls nej eh, mm. så det är liksom ja, men det, det tyckte jag att det var bland de bästa musiken i spelet ja. eh, men, men eh, jag kan säga på rak arm, jag vill aldrig spela om det här <laughs> Eh, ja. <laughs> jag, eh, Man kan nästan höra hur Johans hjärta brister i tur. <laughs> <laughs> men eh, eh, han, han, han borde bli, bli lycklig också. För nu får han ju ändå att vi tycker olika. Ja, faktiskt. Eh, som han var inne på också. Eh, men. Eh, eh, ja, men jag, för, för mig så, så, så har det varit för. Eh, för frustrerande både vad gäller bossar och eh, och, och, och utforskandet som inte känns så lustfyllt för mig att det blir I mean, I mean, som du sa, lite slentrian mm. eh, och sen kontrollerna som jag ju har stört mig på mycket eh, mm. jag är ändå glad att jag har spelat det eh, ja. och fick uppleva det Ja, men, av, av det vi, vi var inne på Med, mm. med, med stämningen Och, och musik och, och att det är en story I det också ja, ev, Även om jag stör mig på Avslutet i storyn så mm. är det ändå en story Tydligt i I det här lilla formatet mm. ja, Som ju är ganska Eller jag upplever för att det är ganska unikt ja, För den här Den här tiden Ja, i, ja på precis. Game Boy Advance. Yeah. Ja, men det är det nog. Ja. Det, säga, det fanns ju... Eller, alltså sällda spelen som kom till Game Boy Advance var ju också ganska... Alltså, det var ju mycket, mycket handling och spännande handling i det också. Mm. Men... Det är väl ju... Ja, men jag vet inte. Det är väl just att det, i det här sci-fi... Sättningen också som det mm. Som inte är så vanligt Nej precis ja. Men, ja. men men nu, nu har jag snackat ner Om spelar tillräckligt ja. Du får gärna snacka upp det lite ja, Alltså vi har ju inte tyckt så olika Egentligen genom Nej. Den här analysen Vi har ju hållit med i ganska mycket Skillnaden mm. är väl att för mig väger det upp som, eller jag, jag tycker inte att kontrollen är dålig jag stör mig inte på kontrollen på det sättet mm. och det, det kan nog vara avgörande ändå mm. för, jag, för jag, jag kan tänka mig att om man, om man njuter av det som jag tolkar det att du gör ja. när du springer runt i springer sp och kan skjuta alla monster och känna dig, känna dig mäktig med uppgraderingarna mm. eh, så har man ändå en spelglädje i det och det får jag väl erkänna att jag har saknat i det mm. Ja men det är väl lite som Om jag ska jämföra med Dra en liksom parallell Att bossarna i Zelda-spelen är ju inte så roliga De heller De är väl kanske inte frustrerande På samma sätt som här För det, här, det håller jag med om, Att de är lite så här jobbiga på det sättet Att Ja men det, det är en liten yta att röra sig på Och rummen Eller, eller då Mönstren är bara Det, det bara går liksom på det bara går runt runt och de bryr sig inte om spelaren. Så, men det är inte så stor skillnad på hur jag upplever. Liksom, många av de gamla zelda spelen heller. Och man, man tar sig till bossen bara för att man ska få använda sitt häftiga vapen man har hittat i grottan. Eller i borgen. Mm. Det är det som. Och ja, i det här fallet det är att man ska få ett häftigt vapen när man är färdig. Mm. Visst. Yeah. Jag håller nog inte med om att jag tycker att Zelda-bossarna är tråkiga. Mm. Eller jag, jag tänker på... Jag har inte spelat så många gamla, men Link to the Past har ju spelat mycket. Mm. Det är i och för sig ett jävligt bra spel. Mm. <laughs> men uh, i, där... jag, jag, jag, jag har inte upplevt samma frustration som med de här bossarna i, Nej. i det. Men det kanske var andra spel du tänkte på. Nej, jag tänkte, jag tänkte inte så mycket på att det var frustrerande Utan mer på att bossarna inte är så roliga Alltså att det är inte mer okay. än att, mm. det är bara så här, hitta Ja, men nu har jag hittat mönstret här, nu du skjuter jag den mm, Ja, men visst är det så, absolut ja. Ja. Och det, det är väl, väl kanske jag... lite typiskt för den här för, för gamla spel ofta ja. Precis ja, Särskilt det... när det är action-spel ja. De ofta. är ett nödvändigt ont ja Bossarna Precis. Men jag tycker ju inte heller att Spelet är lika svårt Som du verkar tycka Nej, för alltså, du är ju van inte... vid det här Alltså du har ju spelat mycket Metroid innan ja. De olika spelen En hel del Ja. Och det, det satt jag och tänkte också att eh, Den här upplevelsen kan inte David ha eh, När han sitter med det här <laughs> det... Nej, för det, för det är ju inte så, Alltså det är ju svårt stundvis Men det är ju oftast för att, bara för att jag inte skärper mig Och, och har och har is i magen mm. att det, det är då liksom när jag upplever att jag är lite för OP utan att jag är det och bara hoppar igenom och liksom så här skjuter lite på måfå ibland och så bara shit och nu hade jag bara 20 i hälsa kvar och så är man på ett ställe där det just då inte finns några powerups eller man får inga man kan inte plocka upp hälsa någonstans och så ja, det är ju mer då det blir svårt det är ju för att jag är för ivrig Ja. Inte för att spelet i sig är svårt för mig i alla fall. All right. mm. men, det, men det tycker du. Att det är svårt. Ja. Ja. E ja men alltså. Ja, då så jag. Ja. Jag får erkänna det. <laughs> jag, jag tyckte att det här spelet var svårt. Ja. Men. Ja. E e men, men till, till stora delar på grund av i mina ögon bristande kontroller mm. eh, och eh, alltså bossdesign som eh, inte lämnar tillräckligt mycket utrymme för att man ska kunna vara kreativ i dem mm. utan hitta, hitta vad du ska göra eller var du ska stå mm. och så skjut tills, skjut till stedet det kanske mm. var så att de här R&D1 De som gjorde De som eh, utvecklade spelet De kanske var lite gamla vid det här laget Ja, kanske gamla det Gamla trötta Ja, hade hållit på i, i 24 år då mm. <laughs> Men säg inte att vi sa det till någon. Nej, precis de, <laughs> bara, Om det är någon som känner dem så Kan vi låta bli det Precis Does this unit have a soul? Men som, som slutplädering. Du tycker inte man ska spela det här. Eller du skulle inte introducera en ny spelare för. Nej det skulle jag absolut här. inte göra. Eh, men, men jag eh, jag har svårt att säga spela inte det här. För eh, jag har verkligen tyckt om stämningen i det. Eh, och kan, kan man komma över... Eh, in, mm. inte så optimerade kontroller och eh, jobbig boss Design så tror jag absolut att det är värt det för folk och spelare. Mm. Eh, så jag får väl stämpla ett kanske på det här spelet. <laughs> <laughs> kanske slash nej. Maybe. <laughs> ja. <laughs> vi får säga så. Och så får ja. vi... Klappa igen Metroid Fusion där. Yes. Eh, till nästa gång. Ska vi spela vad då? Då ska vi spela Transistor. Och det har ju ingen av oss spelat. Innan. Nej. What? Precis. Ja, hur funkar det egentligen? Eh, ja. Det ska bli spännande. Vi hoppas ju. Eller vi, vi har ju tänkt att vi ska ha med oss en gäst i nästa avsnitt. Och du vet fortfarande inte vem det här är. Nej, jag har ingen aning. Det blir Nej. spännande. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Mm. Uh, men en liten hint är ju att uh, Transistor är ett favoritspel för henne. För de av er som är frekventa inom spelpodd Sverige så tror jag det säger en hel del. Uh, så exakt när det blir Det får vi se eh, Vi ska försöka att inte ta lika lång tid på oss Inför nästa avsnitt Som inför det här Nej Det tänker vi inte Nej, mm. eh, nej men så Har man några Tydliga eller vaga minnen av transistor eh, Upplevelser av det Som man vill dela med sig av inför nästa avsnitt Så får man gärna göra det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 Verkligen. Det är det. Förlåt om jag sågade ett av dina favoritspel för mycket. Det tycker jag inte. Vi ska inte... I den här podden ursäktar vi oss inte. Nej, är, jag menar varsågoda att jag ja, sågade precis. det ordentligt. Din jävel. Ja. Vi, vi slår ihop säcken, säger man inte. Vi knyter ihop säcken där och Kn Knyter säger... ihop lådan. Vad sa du? Knyter ihop lådan, slår ihop säcken. Precis. Och yes. säga, tack så mycket för att ni har lyssnat på ett Nytt Spel. Puss! Puss! Seamus. Seamus. <laughs> hm. Vem är Nor det som har sagt det? Är det Rebecka som har sagt det? Jag tror att det kan vara Anton. Ja, Seamus. Till, till Samus. Ja. Ajajaj. Seamus. <laughs> All right. Yeah. Jag ska bara stryka Anton från eh, listan på framtida gäster här. <laughs> Precis. <laughs> Unforgivable.